Tief unten durchs Etztal zog ein fremder Wanderer. Oben in Adlershöhe über ihm am schwindelnden Abhang stand eine Mädchengestalt, von der Tiefe heraufgesehen nicht größer als eine Alpenrose, aber doch scharf sich abzeichnend vom lichtblauen Himmel und den leuchtenden Eisspitzen der Ferner. Fest und ruhig stand sie da wie auch der Höhenwind an dir riss und zerrte, und schaute niederschwindellos in die Tiefe, wo die Ache brausend durch die Schlucht stürzte und ein schräger Sonnenstrahl in ihrem freien Sprühregen schimmernde Prismen an die Felswand malte. Auch sie sah winzig klein den Wanderer und seinen Führer dahinziehen über den schmalen Steg, der in Turmeshöhe über die Ache führte, und von da oben einem Strohhalm glich. Sie hörte nicht, was die beiden sprachen, denn aus der Tiefe drang kein Laut herauf, als das donnernde Brausen des Wassers. Sie wurde nicht gewahr, daß der Führer, ein schmucker Gemsjäger, drohend den Arm erhob, zu ihr hinaufdeutete und zu dem Fremden sagte, »Das ist quies die Geierwalli, die dort oben steht, denn auf den schmalen Vorsprung, so nah an den Abgrund, traut sich kein anders Madel. »Schau'n's, man meint der Wind müßt's runterwehen, aber die tut immer's Gegenteil von dem, was jeder vernünftige Christenmensch tut.« Jetzt traten sie in einen dunklen, feuchtkalten Fichtenwald ein. Noch einmal blieb der Führer stehen und schaute hinauf mit Falkenblick, wo das Mädchen stand, und das Dörfchen sich lieblich hinbreitete auf die schmucke Bergplatte im vollen Glanz der Morgensonne, die noch kaum verstohlen hereinschielen durfte, in die enge, grabesdüstere Schlucht da unten. Schau nur nicht so trotzig runter, dann auf gibt's armer Weg, murmelte er und verschwand mit dem Fremden. Wie zum Hohn auf die Drohung stieß das Mädchen einen Juchzer aus, so gellend von allen Wänden widerhallend, dass ein beflügeltes Echo den Ton bis in die tiefe Stille des Fichtenwaldes hineintrug, geisterhaft verklingend, wie der herausfordernde Ruf der den Gemsjäger feindlichen Feen des Öztals. »Ja, schrei nur, ich willst ja schon austreiben«, drohte er wieder, und sie stark hinten überlegend, das Genick mit beiden Händen stemmend, schmetterte er hell und grell wie ein Posthorn ein Spott und Trutzlied an die Bergwand empor. »Haben sie's hört?« »Warum nennst du das Mädchen dort oben die Geierwalli?« fragte der Fremde unten im dunklen, feuchtrauschenden Wald. »Ja, weil sie als Kind schon ein Geiernest ausgenommen und mit dem alten Geier kaket hat«, sagte der Tiroler. Es ist das schönste und stärkste Mädel in ganz Tirol und furchtbar reich, und die Burben lassen sich von ihr heimjagen, dass er wahre Schand ist. Keiner hat die Schneid, dass er ihr amalen Meister zeigen lädt. Sprült sei sie, wie eine wilde Katz und so stark, dass die Burben behaupten, es können sie keiner zwingen. Wenn ihr einer kommt, schlagt sie ihn nieder. Na, wenn ihr mal aufkäme, wollt sie zwingen, oder ihr riss mir selber ein Gamsbart oder d Feder vom Hurt. »Warum hast du nicht schon dein Glück bei ihr versucht, wenn sie doch so reich ist und so schön?« fragte der Fremde. »Ach, wissen's, ich mag so Madeln nicht, die so halbe Buben sind. Freilich können sie nichts dafür. Der Alte, Stromminger heißt er, ist gar schierer, böser Mensch. Er war vor Zeiten der beste Hackler und Raubler im Gebirg, und es geht ihm heut noch nach. Des Madel hat er lasterhaft viel geschlagen und aufzogen wie ein Bur. Kein Mutter hat's nicht gehabt. Weil so großstarks Kind war, daß die Frau kaum die Welt hat bringen können und gleich gestorben ist. Da ist das Madel halt auch so wild und gewalttätig worden.« So erzählte der Tiroler unten in der Schlucht dem Fremden, und er hatte sich nicht getäuscht. Die Mädchengestalt, die dort über dem Abgrund ragte, war die Walburga Stromingerin, des gewaltigen Höchstbauernkind, auch geiawalli genannt, und er sprach wahr, sie verdiente diesen Namen. Schrankenlos war ihr Mut und ihre Kraft, als hätte sie Adlersfittiche, schroff und unzugänglich ihr Sinn, wie die scharfkantigen Felsspitzen, an denen die Geier nisten und die Wolken des Himmels zerreißen. Wo es was Gefährliches zu vollbringen gab, da war von Kindheit auf die Walli dabei gewesen und hatte die Buben beschämt. Schon als Kind war sie wild und ungestüm wie die jungen Stiere des Vaters, die sie bändigte. Als sie kaum vierzehn Jahre alt war, hat ein Bauer an einer schroffen Felswand das Nest eines Lämmergeiers mit einem Jungen entdeckt, aber keiner im Dorfen möchte es wagen, das Nest auszunehmen. Da erklärte der Höchstbauer zum Hohen für die mannhafte Jugend des Ortes, er werde es seine Walburga tun lassen. Und richtig. Die Walli war dazu bereit, zum Entsetzen der Weiber und zum Vertrust der Burben. »Höchstbauer, das heißt Gott versuchen,« sagten die Männer. Aber der Strominger mußte seinen Spaß haben, alle Welt mußte es erfahren, daß das strommingerische Geschlecht bis auf Kind und Kindeskind herab seinesgleichen suche. »Ihr sollt sehen, daß ein Madel vom Stromminger mehr ist als zehn Buben von euch!« rief er lachend den Bauern zu, die zusammenströmten, um das Unglaubliche mit anzusehen. Viel dauerte das schöne, stattliche junge Blut, das einer boshaften Prahlerei des Vaters vielleicht zum Opfer fallen würde, aber sehen wollten sie's doch alle. Da die Felswand fast lotrecht gerade war, an der das Nest hing, und kein menschlicher Fuß sie betreten konnte, wurde Walli ein Strick um den Leib gebunden. Vier Männer, zuvörderst ihr Vater, hielten ihn zwar, aber den Zuschauern war es doch grausig genug zu sehen, wie das beherzte Kind, nur mit einem Messer bewaffnet, bis an den Rand des Plateaus vortrat, und sich nun mit einem raschen Sprung in die Tiefe hinabließ. Wenn der Knoten des Seiles aufging, wenn der Geier sie zerfleischte, oder wenn sie sich beim Heraufziehen an einem unbemerkten Vorsprung den Schädel einstieß? Es war ein gottsträfliches Beginnen von Strominger, so das Leben des eigenen Kindes auszusetzen. Indessen durchschiffte die Walli unerschrocken das Luftmeer bis zur Mitte des Abgrundes, wo sie mit Jubel den kleinen Geier begrüßte, der dem fremdartigen Besuch die flaumigen Federn entgegensträubte und piepsend den unförmigen Schnabel gegen sie aufriß. Ohne langes Besinnen packte sie mit der Linken den jungen Vogel, der nun ein jämmerliches Geschrei anhob, und nahm ihn unter den Arm. Da rauschte es durch die Lüfte, und in demselben Augenblick war es dunkel um sie her und wie in Sturm und Hagelwetter schlug und brauste es ihr um den Kopf. Ihr einziger Gedanke war »Die Augen, rette die Augen«, und das Gesicht dicht an die Felswand drückend, focht sie mit dem Messer in der rechten Blindlings gegen das wütende Tier, das mit dem scharfen Schnabel, mit Klauen und Fittichen, auf sie eindrang. Indessen zogen oben die Männer rasch an. Noch eine Weile dauerte während der Auffahrt der Kampf in der Luft, da plötzlich neigte sich der Geier und schoss in die Tiefe. Wallis Messer musste ihn verwundet haben. Wally aber kam mit dem Kleinen im Arm, das sie um keinen Preis losgelassen hätte, blutend und mit vom Fels zerschundenem Gesicht oben an. Aber Wally, schrien ihr die Leute entgegen, warum hast denn das Junge nicht fahren gelast? Dann wärst ja den Geier los Oh, sagte sie einfach, Das arme Dirl kann ja noch nicht fliegen. Wenn ich's loslassen hätte, wär's in Abgrund gestürzt und hätte sich zu Tod gefallen. Hier war es zum ersten und einzigen Male in ihrem ganzen Leben, dass der Vater ihr einen Kuss gab. Nicht, weil ihn das großmütige Mitleid Wallis mit dem hilflosen Tier gerührt hätte, sondern weil sie ein Heldenstück verübt hatte, das dem erlaubten Robler Geschlecht der Strominger Ehre machte. Das war das Mädchen, das da draußen stand, auf dem kaum fußbreiten Felsvorsprung, und träumerisch hinab sah in den Abgrund, über dem sie schwebte, denn es kam manchmal wundersam über sie bei all ihrem Ungestüm, daß es Stille in ihr ward und sie wehmütig vor sich hinschaute, als sähe sie etwas, wonach sie sich sehnte und was sie doch nicht erreichen konnte. Es war ein Bild, das sich immer gleich blieb, sie mochte es sehen in grauer Morgendämmerung oder in goldener Mittagsglut, im Abendrot oder im bleichen Mondlicht. Und es ging mit ihr seit einem Jahr überall, wo sie ging und stand, hinab ins Tal und hinauf in die Berge, und wenn sie so alleine draußen war und ihre großen, wildscheuen Gämsenaugen hinüberschweiften zu den weißleuchtenden Gletschermeer oder hinunter in die schattige Schlucht, wo die Ache donnerte, dann suchte sie den, welchem das Bild glich, und wenn dann und wann ein Wanderer da unten winzig klein vorüberglitt, so dachte sie, das könnte er sein und eine seltsame Freude kam über sie bei dem Gedanken, daß sie ihn gesehen, wenn sie auch nichts erkennen konnte als eine menschliche Gestalt, nicht größer als ein bewegliches Figürchen im Guckkasten. Und als jetzt die beiden Wanderer vorüberzogen, von denen der Fremde sie bewunderte, der Tiroler ihr drohte, da dachte sie wieder, er sei's. Da ward ihr so eng in der Brust, sie öffnete die Lippen, und wie eine befreite Lerche schwang sich die Freude in einem schmetternden Jota daraus empor. Und wie der Jäger unten im stillen Wald ein verschwundenes Echo davon gehört, so erreichte auch sie ein Widerhall seiner Antwort, und sie lauschte dem verbeten Klang mit trunkenem Ohr. Es konnte ja seine Stimme sein und über das wilde, trotzige Gesicht verbreitete sich der rosige Widerschein eines warm, auffallenden Gefühles. Sie hatte ja nicht gehört, daß das Lied ein Spott- und Trutzlied war. Hätte sie es gehört, sie hätte wohl die nervige Faust geballt und die Kraft ihres Armes geprüft, und über ihr Gesicht wären finstere Schatten gezogen, daß es erbleicht wäre, wie die Gletscher nach Sonnenuntergang und sie setzte sich nieder auf den Stein, der sie trug, und schaukelte mit den Füßen, die nun frei über den Abgrund hingen, stützte den schlanken Kopf in die Hände und ließ alles an ihrer Seele vorüberziehen, wie das so wunderbar gewesen, als sie ihn zum ersten Mal gesehen. Es war um Pfingsten, gerade vor einem Jahr, da führte sie ihr Vater zur Firmelung nach Sölden. Dorthin kam der Bischof alle zwei Jahre, weil bis Sölden ein Fahrweg ging. Sie schämte sich ein wenig, weil sie schon sechzehn Jahre und so groß war. Der Vater hatte sie nicht früher förmeln lassen wollen, er hatte gemeint, dann ginge gleich das Lieben und Brautwerben los, und dazu es noch lange Zeit. Nun hatte sie Angst, die anderen würden sie auslachen. Aber niemand achtete auf sie. Das ganze Dorf war in Aufregung, als sie hinkamen, denn es hieß, der Josef Hagenbach von Sölden habe den Bären erlegt, der sich drüben im Windschau gezeigt und dem die Buben aus allen Ortschaften vergebens nachgestellt. Das sei dann der Josef aufgebrochen und hinübergegangen, und letzten Freitag habe er ihn schon gehabt. Der Schnalser Brot hatte früh die Nachricht gebracht, und der Josef werde ihm bald nachkommen. Die Söldnerbauern, Bauern, die vor der Kirche warteten, waren gar stolz, daß es ein Söldner war, der das Wagstück vollbracht, und sprachen von nichts anderem als von dem Josef, der ganz unstreitig der stärkste und sauberste Buhr im ganzen Gebirg war, und ein Schütz, wie es keinen zweiten gab. Die Madeln hörten bewunderungsvoll zu, was für Heldenstücke von dem Josef erzählt wurden, wie ihm kein Berg zu steil und kein Weg zu weit keine Kluft zu breit und keine Gefahr zu groß sei. Und als eine bleiche, kränklich aussehende Frau über den Rasen daherschritt, stürzten alle auf sie zu und wünschten ihr Glück, dass ihr Sohn so viel Ehre eingelegt habe. Das ist einer, der Josef,« sagten die Männer wohlmeinend, an dem kann sich jeder Beispiel nehmen. Wenn es dein Mann seliger noch erlebt hätte, wie hätte er sich gefreit, sagten die Weiber. Nein, man soll's nicht glauben, rief einer artig. Man soll's nicht glauben, dass der Brachtkalt dein Sohn ist, wenn man dich so anschaut. Die Frau lächelte geschmeichelt. Ja, sie ist ein stattlicher Bursch und ein braver Sohn, wie's es keinen Bessern geben kann. Aber Oskens glauben, ich komme schon gar aus die Ängsten um den Warkal nicht raus. Es ist kein Tag, wo ich nicht denk, heut bringens man mit zerschlagene Glieder heim. Des ist ein Kreuz. Jetzt erschien die hohe Geistlichkeit auf dem Platze und machte dem Gespräch ein Ende. Die Leute drängten mit den weißbeschürzten, buntbegrenzten Firmelkindern in die kleine Kirche, und die heilige Handlung begann. Aber Walli konnte die ganze Zeit an nichts anderes als an den Bärentöter Josef denken und an alle Wunderdinge, die er sollte verrichtet haben. Und wie prächtig das sei, wenn einer so stark und beherzt sei und in so großem Ansehen bei allen Leuten stehe, daß ihm keiner was anhaben könnte! Wenn er nur noch kam, solange sie in Sölden war, daß ihn doch auch sehen könnte! Sie brannte ordentlich darauf. Endlich war die heilige Handlung vorüber, und die Kinder empfingen den Segen. Da erscholl draußen auf dem Platze vor der Kirche wildes Hurrageschrei. »Er hat ihn, Er hat den Bären!« Kaum daß der Geistliche noch den Segensspruch beenden konnte, stürzte alles hinaus und umringte jubelnd einen jungen Gemsjäger, der, geleitet von einer Schar stattlicher Burschen aus dem Schnalsertal und dem Winchgau, über den Rasen schritt. Aber wie stattlich auch die Schnalser und Winchgauer waren, keiner kam ihm gleich. Er überragte sie alle an Größe, und so sauber war er, so bildsauber. Es war fast, als leuchte er schon von Weitem. Er sah aus wie der St. Georg in der Kirche. Über der Schulter trug er ein Bärenfell, dessen grimme Tatzen auf seiner breiten Brust herumbaumelten. Er ging so stolz einher wie der Kaiser und tat immer nur einen Schritt, bis die anderen zwei taten. Aber er war ihnen doch voraus und sie machten ein Aufhebens mit ihm, als wäre er wirklich der Kaiser, der sich in einen Gemsjäger verkleidet habe. Der eine trug ihm die Flinte, der andere die Joppe, und alle hatten Räusche und schrien und johlten, nur er war nüchtern und ruhig. Er ging gar bescheiden auf die Geistlichen zu, die aus der Kirche ihm entgegentraten und zog den begrenzten Hut vor ihnen ab. Der fremde Bischof machte das Zeichen des Kreuzes über ihn und sagte, Der Herr war stark in dir, mein Sohn, du hast mit seiner Hilfe vollbracht, was keinem gelungen. Die Menschen müssen dir danken, du aber danke dem Herrn.« Alle Weiber weinten vor Rührung, und auch Walli wurden die Augen nass. Es war, es käme jetzt erst die Andacht über sie, die sie in der Kirche versäumt, als sie den stattlichen Jäger das stolze Haupt unter der segneten Hand des Priesters beugen sah. Darauf zog sich die Geistlichkeit zurück. Josefs erste Frage war aber nun, »Wo ist denn mein Mutter, ist sie nicht da?« »Doch«, antwortete diese und fiel dem Sohn in die Arme, »da bin ich schon.« Josef drückte sie fest an sich und sagte, »Schau, Mütterl, um dich hätt's mir leid dann, wenn ich nicht mehr wiederkommen wär. Du, liebes Mütterl, du hätt's ja nicht gewusst, was anfangen sollst ohne mich, und die wär auch nicht gern gestorben, ohne dass sie den nur Bussel geben hätt.« Ah, das war so schön, wie er das sagte. Walli hatte ein ganz eigenes Gefühl, ein Gefühl, als beneide sie die Mutter, die so gut in der liebenvollen Umarmung des Sohnes ruhte und sich so zärtlich an die mächtige Gestalt schmiegte. Alle Augen ruhten mit Wohlgefallen auf der Gruppe. Walli war es dabei ganz unbeschreiblich ums Herz. Aber jetzt erzähl, wie es gegangen ist, drangen die Bauern in ihn. Ja, ja, ich will's erzählen lachte er, und warf das Bärenfeld zur Erde, dass alle es besehen konnten, und sie bildeten einen Kreis um ihn, und der Wirt ließ ein Faß vom Besten auf den Platz schleppen und anzapfen, und nach der Kirche mußte getrunken werden, und bei so einer Extragelegenheit erst recht, und die kleine Wirtstube hätte ja nicht die ungewöhnliche Zahl Menschen alle gefasst. Die Männer und Weiber drängten sich natürlich um den Erzähler, und die Gfirmten stiegen auf die Bänke und Bäume, um über sie hinwegzusehen. Walli war die allererste auf einer Fichte und konnte ihn gerade ins Gesicht sehen. Die anderen aber neideten ihr den Platz, und weil sie sich ihn nicht nehmen ließ, gab es Streit und Lärm. Da schaute der St. Georg herauf zu ihnen, und seine funkelnden Augen trafen gerade Wallis Gesicht und blieben eine Weile lächelnd darauf haften. Da war es wali als stiege ihr alles Blut zu Kopf, und sie erschrak so heftig, dass sie ihr Herz schlagen hörte, bis in die Ohren hinein. In ihrem ganzen Leben war sie nicht so erschrocken, und sie wußte nicht einmal, warum. Sie hörte nur halb, was Josef erzählte. Es sauste ihr in den Ohren, sie konnte nichts denken als, wenn er wieder heraufschaute, und sie wußte nicht, wünschte sie's oder fürchtete sie's. Als es aber während des Erzählens doch noch einmal geschah, da blickte sie schnell weg und schämte sich, als sei sie auf etwas Unrechtem ertappt worden. War es denn ein Unrecht, dass sie ihn so angesehen hatte? Es mußte wohl so sein. Und sie konnte es doch nicht lassen, obgleich sie beständig zitterte, er könnte es merken. Aber er merkte es nicht, was kümmerte ihm das Firmelkind da oben auf dem Baume? Er hatte es ein paarmal angeschaut, wie man auch nach einem Eichkätzchen sieht, weiter nichts. Das sagt sie sich selbst, und ein wunderlich weh beschlich sie dabei. So, wie heute, war ihr noch nie zumute gewesen. Sie war nur froh, daß sie unterwegs keinen Wein getrunken, sie hätte sonst gemeint, sie sei berauscht. Sie spielte in ihrer Bangigkeit mit ihrem Rosenkranz. Es war ein schöner, neuer, mit roten Korallen, mit einem echt silbernen Kreuz von getriebener Arbeit. Sie hatte ihn zur Firmelung von ihrem Vater bekommen. Da plötzlich, wie sie ihn so drehte und wickelte, zerriss die Schnur, und wie Blutstropfen rieselten die roten Perlen vom Baum hernieder. »Das ist ein schlechtes Zeichen«, raunte ihr eine innere Stimme zu. »Die Luck hat's nicht gern, wenn was reißt, wenn man an was denkt.« An was denkt, ja an was dachte sie denn? Sie sah darüber nach, sie konnte es nicht finden, sie hatte eigentlich an nichts Bestimmtes gedacht. Warum tat es ihr nur so leid, daß gerade in dem Augenblick die Schnur zerriss? Es war ihr, als wäre plötzlich die Sonne bleich geworden und ein kalter Wind striche über sie hin. Aber doch regte sich kein Halm, und die eisstarrende Welt in der Runde glänzte in strahlendem Licht. Ein Wolkenschatten war vorübergezogen. Ob in ihr, außer ihr, was wußte sie? Josef hatte indessen sein Abenteuer mit dem Bären auserzählt und den Beutel mit den vierzig Gulden herumgezeigt, die von der Tiroler Regierung als Schußgeld für einen Bären ausbezahlt werden, und es war des Lobens und Händeschüttelns kein Ende. Nur Wallis Vater hielt sich mürrisch fern. Es ärgerte ihn, wenn einer ein großes Heldenstück vollbrachte. Es sollte niemand stark sein in der Welt als er und seine Tochter. Durch dreißig Jahre hatte er unbestritten für den stärksten Mann im Gebirge gegolten, und nun konnte er es nicht ertragen, daß er alt wurde und dem jungen Nachwuchs den Platz räumen mußte. Als aber gar einer von seiner Freunde zu Joseph sagte, es sei ja kein Wunder, daß er so ein geworden worden, er habe das von seinem Vater, der sei auch der beste Schütz und der beste Raufer in der ganzen Gegend gewesen, Da hielt sich der Alte nicht mehr und fuhr mit einem donnernden Hoho, begrab's einen nur nicht scho, erfuhr er Matotis, dazwischen. Alle wichen auseinander vor der drohenden Stimme und sagten fast erschrocken, der Strominger!« Ja, der Strominger ist auch nur da und hat nie nichts davon gewusst, dass der Hagenbach der beste Raufer wär, Mit dem Maul, ja, aber sonst nix. Da drehte sich Josef um wie eine angeschossene Wildkatze und schaute Strominger mit funkelnden Augen an. Wer sagt, dass mein Vater Maulheld war? sag's, der Höchstbauer von den Sonnenplatten. Und ich weiß, was sie red, denn ich haben maler Zähne hingelegt wie ein Sack. Das ist nicht wahr, schrie Josef. Ich lass mal mein Vater nicht anschwärzen. Josef sei hart. es ist der Höchstbauer, mit dem muß die nicht anbinden, flüsterten ihm die Leute zu. Was? Höchstbauer hin und Höchstbauer her, und wann unser Herrgott vom Himmel runter käme, wollt man meinen Vater schlecht machen, ich tät's nit leiden. Ich weiß scho, der Strominger und mein Vater haben's immer miteinander gehabt, weil mein Vater der Einzige war, der's mit dem Strominger aufnehmen können hat. Und der hat dem Strominger grad so oft geworfen, wie der ihn. Nicht war schrie Strominger, »dei Vater war Topf gegen mich. Wenn einer von euch Alte Ehe im Leib hätt, so soll er sagen.« Und wenn du es nachher noch nicht glaubst, so will es er da einbleuen.« Josef war bei dem Wort Tropf wie Rasen auf Strominger zugesprungen. »Du nimm das Wort zurück, oder?« »Jesus Maria!« kreischten die Weiber. »Lass ab, Josef!« begütigte die Mutter. »Sie ist ein alter Mann, an dem darfst du nicht vergreifen.« »Oho!« schrie Strominger rot vor Zorn, »wollst mich zu'n alten Trottel machen. So alter, schwach ist der Strominger noch nicht, dass er's nicht aufnehmen könnt mit so'n Gelbschnabel.« »Geh nur her, ich will's dir schon zeigen, dass ich nur Mark in die Knochen hab. Dich fürchte nur lang nicht, und wenn du nur zehn Bären gejagt hättest!« Und wie ein wütender Stier drang der stämmige Mann auf den jungen Jäger ein, daß dieser unwillkürlich zurückwich unter dem wuchtigen Anprall. Aber nur einen Augenblick währte das Schwanken, denn Josefs schlanke Gestalt war so muskelzähl, so elastisch biegsam und wenn gebogen, wieder aufschnellend wie die hohen Fichten jener Gegend, die wie mit Eisenträten in dem nackten Gestein wurzeln, sich von den vier Wänden zausen lassen und gegen Bergslasten von Schnee stemmen müssen. Strominger hätte ebenso gut einen Baum ausreißen, als Josef vom Boden aufbringen können. Nach einem kurzen Ringen schlangen sich Josefs Arme fest um Strominger und schnürten sich zu. Immer fester bis zum Ersticken, daß ein lautes Stöhnen aus Stromingers gepresster Brust drang und er keine Hand mehr freimachen konnte. Und nun begann der junge Riese an dem alten Mann zu rütteln und zu lüpfen, herüber, hinüber, langsam, mählich, aber gründlich, ihm bald den einen, bald den anderen Fuß unter dem Leibe wegdrängend, als wollte er ihn ruckweise lockern. Die Umstehenden wagten kaum zu atmen, ob des seltenen Schauspiels. Es war ihnen fast, als dürften sie nicht hinsehen, wenn so ein alter Baum zum Sturz käme. Jetzt, jetzt hatte Strominger den Boden unter den Füßen verloren, jetzt mußte er stürzen. Aber nein, Josef hielt ihn auf, schleppte ihn mit seinem starken Arme zur nächsten Bank und setzte ihn darauf nieder. Dann zog er ruhig sein Tuch und trocknete Strominger den perlenden Schweiß von der Stirn. »Seht, Höchstbauer, ich hab euch zwungen.« »Ih hätt euch könne werfen, aber da sei Gott davor, daß ihrem alten Mann die Schand antät, und jetzt wollen wir wieder gut Freund sein. Nichts für ungut, Strominger!« Er hielt gutmütig lachend dem Strominger die Hand in, aber dieser schlug sie mit einem bitterbösen Blick zurück. »Der Teufel soll's da eintränken, du Schandbub!« schrie er ihn an. »Und ös alle, ös Söldner, die erfreut dran gehabt haben, wie's der Strominger zum Kindersport worden ist. ös soll's scho auch nur erfahren, wer der Strominger ist. »Jetzt wird kein Geschäft mehr mit euch gemacht, und nichts mehr gestundet, und wann halb Söldn verhungern müßt.« Er ging zu dem Baum, auf dem die Wally noch wie in einem Fiebertraum saß und riß sie im Kleid. »Komm runter, du, es wird nimmer da Mittag gemacht, von mir aus soll kein Söldner mehr im Kreuzer sehen.« Aber Wally, die mehr vom Baume gefallen, als gestiegen war, stand da wie gebannt, und ihre Augen hafteten fast bittend auf Josef. Sie meinte, er müsse es spüren, wie leid es ihr tat, daß sie fort solle. Ihr war, als müsse er ihre Hand fassen und sagen, »Bleib nur bei mir, du gehörst ja zu mir und ich zu dir und niemand sonst.« Aber er stand mitten in einem Knäuel von Männern, die verblüfft zusammenflüsterten, denn viele im Dorfe waren dem Strominger verschuldet, dessen Reichtum in den Lebensadern der ganzen Gegend kreiste. »Na, wird's?« rief Strominger das Mädchen an, und sie mußte wohl oder übel folgen, aber ihre Lippen zuckten, ihre Brust arbeitete krampfhaft, ein Blitz ohnmächtigen Zornes traf ihren Vater. Wie ein Kalb trieb er sie vor sich her. So gingen sie ein paar Schritte, da kamen Leute ihnen nach, und als sie sich umsahen, da stand der Josef mit noch ein paar Bauern hinter ihnen und sagte, »Höchstbauer, seid's doch nicht so grandig.« »Es kommt doch nicht mit dem Dendel ungessen den weiten Weg auf die Sonneplatten laufen.« Und er stand dicht neben Walli, und sein Atem umwehte sie, wie er so sprach, und sein Auge ruhte auf ihr. Seine Hand legte sich mitleidig auf ihre Schulter, sie wußte nicht, wie ihr geschah. Ihr war so gut, so lieb, und dennoch war ihr zumute wie damals, als ihr beim Ausnehmen des Geiernestes plötzlich die Fittiche des Geiers um die Ohren rauschten, daß ihr Hören und Sehen verging. So etwas Übermächtiges lag für das junge Herz in seiner Nähe, in seiner Berührung. Sie hatte nicht gezittert, als das mächtige Tier auf sie niederstieß und ihr mit den breiten Schwingen die Sonne verdunkelte. Sie hatte sich tapfer und besonnen gewehrt. Aber jetzt zitterte sie am ganzen Leibe und stand verwirrt und verlegen da. »Hebt's euch weg!« schrie der Höchstbauer und ballte die Faust gegen Josef. Ich schlag da ins Gesicht, wenn mir nicht auslast, und wenn's mir mein Leben kostet. Na, wenn ös nit wollt, so laß's bleiben. Es seid sein Narr, Höchstbauer«, sagte Josef gelassen, drehte sich um und ging mit den anderen wieder zurück. Nun hielt sie niemand mehr auf, sie schritten unbehelligt weiter, immer weiter von Josef weg. Wali sah sich um. Sie sah noch eine Weile seinen Kopf über die anderen hervorragen, da hörte sie vielerlei Stimmen und das Lachen auf dem Platz vor der Kirche. Sie konnte es immer noch nicht glauben, dass sie wirklich fort sollte und den Josef nicht mehr sehen, vielleicht nie mehr. Jetzt bogen sie um eine Felsenecke, und jetzt war alles verschwunden, der Platz mit den vielen Menschen und der Josef, und alles, alles vorbei. Und nun plötzlich kam es über sie wie eine Ahnung eines großen Glücks, das ihr gewinkt und das ihr nun unwiederbringlich verloren sei. Sie schaute sich um, wie um Hilfe flehend in ihrer Herzensnot, in dem neuen, nie gekannten Weh. Aber da war keiner, der ihr gesagt hätte, »Sei ruhig, es wird schon besser werden.« Tod und starr das Geklüft und Gestein ringsumher. Tot und starr schauten die Ferner sie an. Was kümmerte sie, die Welten kommen und vergehen gesehen, dieses arme, kleine, zuckende Menschenherz? Ihr Vater ging so stumm neben ihr her, als wäre er ein wandelnder Felsblock. Und er war ja an allem schuld. Er war ein böser, harter, erbarmungsloser Mann. Sie hatte keinen Menschen auf der Welt, der sich ihrer annahm. Und während sie so dachte, und mit sich selbst rang, schritt sie mechanisch weiter, immer weiter dem Vater voraus, bergauf, bergab, als wollte sie sich ihren Schmerz verlaufen. Die Sonne strach und brütete auf der kahlen Felswand. Ihre Brust drang nach Atem, die Zunge klebte ihr am Gaumen, alle Adern schlugen ihr. Plötzlich vergingen ihr die Sinne. Sie warf sich zur Erde und brach in ein lautes Schluchzen aus. Stell was denn das vor?«, sagte Strominger aufs Höchste überrascht, denn er hatte seine Tochter seit ihrer Kindheit nicht mehr weinen sehen. »Bist närrisch!« Mali antwortete nicht, sie überließ sich ganz dem wilden Ausbruch ihres Herzeleids. »Jetzt red!«, herrschte Strominger sie an, »was soll das Getue heißen? Tu's Maul auf, oder?« Da brach sie heraus aus dem ungestümen, pochenden Herzen, wie der Bergstrom aus dem gelockerten Geklüft hervorbricht, die ganze volle Wahrheit, und überschüttete den Alten mit dem brausenden Gischt ihres Zornes. Sie sagte alles, denn sie war immer wahrhaftig gewesen und nicht geübt zu lügen. Sie sagte, daß ihr der Josef gefallen und sie ihn gewonnen habe, so lieb wie keinen Menschen auf der Welt, und daß sie sich so darauf gefreut, mit dem Josef zu reden, und wenn der Josef gehört hätte, daß sie so ein starkes Mädel sei und auch schon allerlei Kraftstücke verübt hätte, da hätt er nachher auch gewiß mit ihr getanzt. Und er hätte sie gewiss auch lieb gewonnen. Und um das alles habe ihr Vater sie nun gebracht, da er wie ein Unsinniger über den Josef hergefallen sei und sie dann von der Verbelung habe weglaufen müssen, mit Spott und Schand, dass der Josef sie seinen Lebtag nicht mehr anschauen wird. Aber so sei der Vater immer, bös und wild gegen alle Leute. Deshalb heiße er auch überall der schlechte Strominger. Und sie müsse das nun büßen. Da plötzlich schrie der Strominger, »Jetzt habe ich's genug. Es er sauste über ihr durch die Luft, und ein Streich schmetterte von des Vaters Stock auf sie nieder, daß sie meinte, das Rückgrat sei ihr abgebrochen, und sie erbleichend das Haupt neigte. Es war Hagel, der auf die kaum erschlossene Blüte der Seele fiel. Einen Augenblick war ihr so übel, daß sie sich nicht regen konnte. Schwere Tropfen quollen aus den geschwollenen Lidern hervor, wie der Saft aus dem gebrochenen Zweig sonst war alles tot und stumm in ihr. Strominger stand leise fluchend neben ihr und wartete, wie der Treiber bei einem Stück Vieh wartet, das unter seinen Schlägen zusammengefallen ist und nicht weiter kann. Ringsumher war alles so still und einsam. Keines Vogels Stimme, kein Rauschen in den Bäumen unterbrach das Schweigen. Auf dem schmalen Felssteig, der Vater und Tochter trug, grünte kein Baum, nistete kein Vogel. Vor Jahrtausenden mochte es hier getrost haben im furchtbaren Kampf der Elemente, und soweit das Auge reichte, sah es nur die Riesentrümmer einer wilden Umwälzung. Aber jetzt waren die Feuer ausgebrannt, die den Boden gesprengt hatten, und die Wasser verlaufen, die im rasenden Schwall die Festen der Erde mit sich fortgerissen. Da lagen sie übereinander hingeschleudert, die regungslosen Kolosse. Die Gewalten, die sie zu bewegen vermochten, waren entschlummert. Kirchhofs Ruhe nistete dazwischen, wie zwischen Grabdenkmälern, und keusch und starr, wie der Himmel anstrebende Gedanke, ragten die weißen Gletscherfirnen hoch darüber hinaus. Nur der Mensch, der ewig Ruhelose, setzte auch hier den nie rastenden Kampf fort und störte den erhabenen Frieden der Natur mit seiner Qual. Endlich schlug Walli die Augen auf und sammelte ihre Kraft, um weiterzugehen keine klage kam mehr über ihre lippen sie schaute den vater so fremd an als habe sie ihn nie gesehen ihre tränen waren versiegt du hast jetzt gespürt wie es dir geht wenn du dir noch einmal den gedanken an den schandburg beikommen lässt, der den stromminger zum kindersport gemacht hat sagte er und hielt sie am arm denn dass du's nur weißt er war für die von der Sonnenplatten unter ehe dich der josef kriegen soll Sie's recht sagte Walli mit einem Ausdruck, der selbst den Strominger stutzen machte. Ein so unbeugsamer Trotz lag in dem einen Wort, in dem Ton, mit dem sie sagte, in dem Blick unversöhnlicher Feindschaft, mit dem sie ihren Vater dabei ansah. Du bist ein böses, böses Ding, du, murmelte er zwischen den Zähnen. Ich hab's nicht gestohlen, erwiderte sie ebenso. Aber wart nur, ich will das austreiben, knirschte er. Ja, ja, nickte sie, als wollte sie sagen Versuch's nur. Dann sprachen sie nichts mehr miteinander auf dem ganzen Heimweg. Als sie heimkamen und Wali in ihre Kammer ging, um ihren Feiertagsstart abzulegen, steckte die alte Lukard, die schon bei ihrer Mutter und Großmutter gewesen und Wali an Mutterstadt aufgezogen, den Kopf zur Tür herein und flüsterte Wally, hast geweint? Warum? fragte das Mädchen mit ungewöhnlich herben Tone. »In die Karten stehen Tränen. Ihr habt dir heute an deinem Firmetag die Karten gelegt, und du bist zwischen zwei Burgen gefallen und erschreckend dazu, und so nah war alles, als wär's heut passiert, und alles über einen kleinen Weg.« »So?« sagte das Mädchen gleichgültig und packte den schönen Rock ihrer seligen Mutter in die große Holztruhe. »Ist ja was, Kind?« fragte die Lokart du schaust so schlecht aus und du bist also früh heimkomme hast nicht tanzt tanzt das mädchen schlug eine lache auf hart und gellend wie wenn man mit einem hammer auf eine laute geschlagen hätte daß die seiten klirrend und klagend nachdrönten. mir war's zum tanzen dir ist was geschehen kind sag's mir ich kann da vielleicht helfe mir kann niemand helfen sagte Walli und warf den Deckel ihrer Truhe zu, als wollte sie alles, was sie drückte, darunter begraben. Es war so, als habe sie den Sargdeckel über all ihre jugendlichen Hoffnungen geschlossen. »Geh jetzt«, sagte sie herrisch, wie sie nie zuvor gesprochen, Ich will mich ein bissel ausruhen.« »Jesus Maria«, kreischte die Lokart, »da liegt ja dein Rosenkranz zerrissen. Wo hast denn die Krallen?« Verloren. »O oh, Jesus, Jesus, das Unglück!« Nur das Kreuzel hast Palten und die leere Schnur, am Vermittag den Rosenkranz zerrissen und die Tränenkarte dazu. O oh mein Gott und Vater, was wird da geschehen? So jammernd, halb von Walli hinausgeschoben, ging die Alte, und Walli schloss hinter ihr den Regel. Sie warf sich auf ihr Bett und starrte regungslos zu dem Muttergottesbild auf und dem Kruzifix, das darüber an der Wand hing. Sollte sie diesen ihr Leid klagen? Nein. Die Mutter Gottes meinte es nicht gut mit ihr, sonst hätte sie ihr ja nicht gerade den Firmenungstag so verderben müssen. Sie wußte ja auch nicht, wie so ein Liebesweh tue, denn sie hatte ja nur den Schmerz um ihren Sohn gekannt, und das war doch noch etwas ganz anderes, als das Herzeleid, das Walli fühlte. Und der Herr Jesus Christus, der kümmerte sich erst recht nicht um Liebesgeschichten, dem durfte man gar nicht mit so etwas kommen, der wollte nur, daß man immer nach dem Himmelreich streben solle. Ach! und ihr ganzes, junges, hochklopfendes Herz sehnte und drängte mit jedem Pulsschlag nach dem lieben, herzlieben Mann hier unten auf der Erde, und das Himmelreich war so weit weg und so fremd. Wie konnte sie es danach verlangen in einem Augenblick, wo die allgewaltige Natur in ihr zum ersten Mal gebieterisch ihr Recht forderte? Mit bitterem Trotze blickte sie zu den Gestalten der Butter und des Sohnes auf, die mit so ganz anderen Schmerzen zu tun hatten und nur Unmögliches von ihr verlangten. Sie gönnte ihnen kein gutes Wort mehr, sie grollte ihnen, wie ein Kind den Eltern grollt, die ihm ungerechterweise eine Freude versagen. Lange lag sie so, die Augen vorwurfsvoll auf die Heiligen geheftet, aber bald war es nur das liebe schöne Gesicht Josefs, das sie noch vor sich sah, und sie griff sich unwillkürlich mit der Hand nach der Schulter, die er berührt, als wolle sie seine Berührung darauf festhalten. Und dann war wieder seine Mutter da, auf die sie so eifersüchtig war, und die lag wieder in seinen Armen, und Josef liebkoste sie so süß, und da schob weili die Mutter weg und legte sie statt ihre dem Josefs ans Herz, und er hielt sie umfangen, und sie schaute ihm tief in die schwarzen, flammenden Augen, und sie suchte sich vorzustellen, was er wohl sagen würde. Aber sie wußte nichts anderes als etwa »Du liebst Dirndl«, wie er zur Mutter »Du liebst Murtl gesagt hat. Und das war so über alles Geschmach und Lieb. Ach, was konnte das Himmelreich, in das sie dort oben sie haben wollten, gegen die Seligkeit sein, die sie nur bei dem Gedanken an Joseph empfand? Und wie mußte erst die Wirklichkeit sein?« Es klopfte an ihr Fenster. Sie fuhr auf wie aus einem Traume. Es war der Lämmergeier, den sie vor zwei Jahren aus dem Nest genommen und der ihr treu anhing wie ein Hund. Sie konnte ihn frei herumlaufen lassen, er tat niemand etwas und flog ihr mit seinen gestutzten Flügeln nach, so gut es ging. Sie öffnete das kleine Fenster, er schlüpfte herein und schaute sie mit seinen gelben Augen zutraulich an. Sie kraulte ihm den Hals und spielte mit seinen starken Schwingen, sie bald entfaltend, bald zusammenlegend. Ein kühler Luftzug ging durch das offene Fenster. Die Sonne stand schon tief hinter den Bergen, der enge Fensterrahmen umschloß das friedliche Bild der in blauen Duft gehüllten Bergeshäupter. Auch in ihr wurde es ruhiger. Die Abendluft belebte ihren Mut. Sie nahm den Vogel auf die Schulter. »Komm, Hans«, sagte sie, »wir tun, als gäb's keine Arbeit auf der Welt.« Das treue Tier hatte eine wunderliche Tröstung über sie gebracht. Sie hatte sie's geholt, da, wo kein Mensch sich hinwagt, vom schroffen Felsen. Sie hatte seine Mutter auf Leben und Tod abgekämpft und hatte es gezähmt, und es gehörte ihr nun ganz. »Und er wird dir auch einmal gehören«, sagte ihr eine innere Stimme, als sie den Vogel an sich drückte. Das war die kurze Liebes- und Leidensgeschichte, die jetzt eben wieder in den jungen Herzen mit all ihrem Weh aufwachte, als sie da hinuntersah, wo sie den Josef zu erblicken glaubte, der so oft vorüberging und nie den Weg daherauf fand. Sie wischte sich die Stirn, denn die Sonne fing an zu brennen, und sie hatte schon das ganze Gelände abgemäht, vom Haus her bis zur Sonnenplatte, so hieß der Vorsprung, auf dem sie stand, weil es die höchste Stelle war und immer zuerst von der Sonne beschienen wurde. Nach ihm führte das Dorf seinen Namen. »Walli, Walli«, rief es jetzt hinter ihr, »du sollst zum Vater kommen, er will dir was sagen.« Die alte Lukard kam vom Haus her. Der Vater ließ sie rufen, »was konnte er wollen?« Er hatte seit der Geschichte in Sölden seit einem Jahre, nichts mit ihr geredet, als was zum Tagwerk gehörte. Zwischen Furcht und Widerwillen schwankend erhob sie sich und folgte der Lukard. »Was will er denn?« fragte sie. »Große Neuigkeiten«, sagte Luckhardt. »da, schau auf!« Jetzt sah Walli den Vater vor dem Haus stehen und bei ihm einen jungen Burschen vom Ort, den Gellner Vinzenz, mit einem großen Buschen im Knopfloch. Das war ein stämmiger, finsterer Bursch, den Walli schon von Kindheit an als hartnäckig und verschlossen kannte. Keinem Menschen hatte er noch je ein freundliches Wort gegönnt als der Walli, die er schon von der Schule her mit seiner Zuneigung verfolgt. Vor ein paar Monaten waren ihm rasch hintereinander seine Eltern gestorben. Nun war er selbstständig und nach Stromminger der reichste Bauer in der Gegend. Mali stand das Blut in den Adern still, denn sie wußte schon, was nun kommen würde. »Ja, winstens will dich heiraten«, sagte Strominger. Er habt mein Wort, und im nächsten Monat ist Hochzeit.« Damit drehte er sich um und ging ins Haus, als sei da gar nichts weiter zu reden. Einen Augenblick schwieg Wally wie vom Donner gerührt. Sie mußte sich erst sammeln, erst zur Besinnung kommen. Indessen trat der Vinzenz zuversichtlich an sie heran und wollte seinen Arm um sie schlingen. Da sprang sie mit einem Schrei des Schreckens zurück, und jetzt wußte sie auch, was sie zu tun hatte. »Vinzenz«, sagte sie, bebend vor Seelenangst, »ich bitte dich, geh nach Haus, ich kann niemals deine Frau werden, niemals. Du wirst nicht wollen, dass mich der Vater zwingt. Ich sag's dir zum letzten Mal, ich mag dich nicht. Über Vinzens Gesicht zuckte es wie ein Blitz. Er biss sich auf die Lippen und seine schwarzen Augen hefteten sich mit verzehrender Begierde auf Walli. So, du magst mich nicht, aber ich mag dich, und ich setz mein Leben daran, dass ich die krieg. Und dein Vater hat mir es Jawort geben, und das gib ich nimmer zurück. Und ich denk, du wirst dich schon obsinnen, wenn's dein Vater will. Vinzen sagte Valie, wenn du gescheit wärst, so hättest jetzt nicht so gesprochen, denn dann wüsstest, daß sie die jetzt erst recht nicht nimm. Denn zwinge lasse ich mich schon gar nicht, dass du nur weißt und jetzt geheim Vincenz, wir haben nichts mehr miteinander zu reden. Und damit wandte sie sich kurz von ihm und trat in das Haus. "Wo du?", rief ihr Vincenz in zornigem Schmerz nach und ballte die Faust. Dann faßte er sich und murmelte zwischen den Zähnen: "Oh, ich kann warten und ich will warten." Wali ging geradewegs zu ihrem Vater. Der saß über seine Rechnungen gebückt und wandte sich langsam um, als sie eintrat. »Was heißt? Die Sonne warf ihre vollen Strahlen durch das niedere Fenster auf Wali, dass sie vor ihrem Vater stand, wie in eine Glorie gehüllt. Er mußte sich selbst wundern über sein Kind. So schön war es in diesem Augenblick. »Vater«, begann sie ruhig, »ihr wollt euch nur sagen, dass ich den Vincenz nie heirat. »So?« rief Strominger aufspringend, Soll's dann aus, du heiratest ihn nicht?« »Nein, Vater, ich mag ihn nicht.« »So, hab ich dich gefragt, ob den magst oder nicht?« »Nein, ich sag's euch halt unfragt. »Und ich sagte auch unfragt, dass du den Vincent in vier Wochen heiratest, ob's ihn magst oder nicht. Ich hab ihm's Wort geben, und der Strominger bricht sein Wort nicht. Jetzt scher dich aus. »Nein, Vater«, sprach Walli, »so ist es nicht, ob dann.« »Ich bin kein Stück Vieh, das ich verkaufen oder versprechen lassen muß, wie der Herr will. I ich mein, ich hätt auch noch ein Wort mitzreden, wenn's ans Heiraten geht.« »Nein, des hast nicht, denn das Kind gehört dem Vater so gut, wie er Kalb oder ein Rind, und es muss tun, was der Vater will.« »Wer sagt das, Vater?« »Wer sagt? In der Bibel steht's.« Und in Strommingers Gesicht stieg eine bedrohliche Röte auf. »In der Bibel steht nur, dass wir unsere Eltern ehren und lieben sollen, aber nicht, dass wir einen Mann heiraten sollen, der uns zwider ist. Bloß, weil es der Vater will.« Schaut's, Vater, könnt's euch was helfen, wenn ihr den Vincents nahm, könnt's euch vom Tode retten oder vom Elend, so es dies frei die tun, und wann mein Herz darüber brach. Aber ihr seid so reicher Mann, der nach Niemands Fragen hat, und dem's ganz eins sein kann, wen ich heirat, und ihr gibt's mir im Vincents bloß aus Bosheit, dass ich nicht den Josef nehmen kann, den ich lieb hab, und der mich gwiss auch lieb hätt, wenn er mich kennend hätt. Und des, Vater, ist schlecht von euch, und des steht nicht in der Bibel, dass ich ein Kind des gefallen lassen muss. »Du, fürwärts Ding, du, ich will da den Kurat schicken, der soll dich lehren, was in der Bibel steht.« »Das hilft alles nichts, Vater, und wenn du mir zehn Geistliche schickt's, und sie täten mir alle zehn, sagen, dass sie euch da drin folgen müßt ich täts doch nit.« »Und ich sag du wirst's tun, so wahr ich der Strominger bin, du wirst's tun, oder ich jag dich von Haus und Hof und enterb dich.« »Das können's, Vater, ich bin stark genug, dass ich mir mein Brot selbst verdienen kann.« »Ja, Vater, gibt's alles dem Vinzenz, nur mich nicht.« »Dumms Schwätz«, sagte der Strominger betroffen, »soll mir die Leut nachsagen, dass der Strominger nicht am Mal sein eigenes Kind meistern kann? Du nimmst den Vinzenz, und wann ich in Kirch prügeln muss.« »Und wenn er mir in Kirch prügelt, so sag ich am Altar doch nein.« »Totschlagen könnt's mich, aber das Jahr könnt's mir nicht rausprügeln, und wann es könntet, so spreng i lieber vom Felsen runter, ehe denn i zu einem ins Nest ging, den ich nicht mag.« »Jetzt hör!« schrie Strominger, und seine breite Stirn war wie gespalten durch eine blaue Zornader, die darüber hinlief. Sein ganzes Gesicht war aufgequollen, seine Augen blutunterlaufen. »Jetzt hör, und mach mir nicht doll!« »Du hast schon genug bei mir auf dem Kapolz. jetzt gib Ruhe, oder es nimmt zwischen uns ein Schlechtsend.« das Schlechtsend hat schon vor einem Jahr zwischen uns genommen, Vater. Denn wie Ihr mich so geschlagen habt, damals an meinem Firmeltag, da hab ich's gespürt, dass alles zwischen uns aus ist. Und schaut's, Vater, nachdem ist mir alles einerlei, ob Ihr mir bös seid oder gut, ob Ihr er mir schön tut oder ob Ihr er mich totschlagt, es ist mir alles einerlei, ich hab kein Herz mehr für Euch.« Ist als mir grad so lieb, wie der Similaun oder der Vernagte oder der Moorzollgletscher.« Ein erstickter Schrei der Wut drang jetzt aus straminas Brust, nachdem er dem Mädchen halb erstarrt zugehört. Er sprang auf sie zu, unfähig zu sprechen, fasste sie um den Leib, schwang sie vom Boden auf hoch über seinen Kopf, schüttelte sie in der Luft so lange, bis ihm selbst der Atem ausging, dann warf er sie zur Erde und setzte den nagelbeschlagenen Absatz auf ihre Brust. »Bitt ab, was du gesagt hast, oder ich zertret die wie ein Wurm«, keuchte er. »Tut's«, sagte das Mädchen, und ihre Augen waren starr auf den Vater gerichtet. Sie atmete schwer, denn des Vaters Fuß lastete Bleiern auf ihr, aber sie regte sich nicht, sie zuckte nicht mit der Wimper. Jetzt war Stromingers Macht gebrochen. Er hatte gedroht, was er nicht halten konnte, denn vor dem Gedanken, die schöne, unschuldige Brust seines Kindes zu zertreten, erbleichte sein Zorn, und er ward plötzlich nüchtern. Er war besiegt. Er zog fast taumelnd den Fuß von ihr zurück. »Nein, im Zuchthaus will der Höchstbauer doch nicht enden,« sagte er dumpf und sank erschöpft in seinen Sessel. Mali erhob sich. Sie war totenbleich. Ihr Auge war tränenlos, glanzlos, wie von Stein. Sie hatte unbeweglich dessen, was nun werden sollte. Eine Minute schweren Nachdenkens ließ Stromminger verstreichen, dann sprach er mit heiserer Stimme, »Ich kann die nicht umbringen, aber weil dir der Similaun und der Murzold doch so lieb sind wie dein Vater, so sollst da künftig beim Similaun und beim Murzold bleiben. Da gehörst hin. Unter mein Tisch strengst du deine Füße nimmer.« Du gehst aufs Hochjoch Viehhütten und bleibst so lang oben, bis einsehen gelandet hast, dass es doch besser ist im Winzens sein warmes Nest, als im Urzoll seine Schneemolden. Schnürder dein Bündel, denn die will nimmer sehen. Morgen früh gehst auf wie. Ich werde die Schnalzer den Pacht kündigen und ich schicke damit im Handbub nächstes Wurfs Vieh nach. Nimm Brot und Käse mit, das du kast, bis Vieh kommt. Der Klettermeier soll dir hinaufführen, und jetzt heb dich weg. Das ist mein letztes Wort, und bei dem bleibt's. S ist recht, Vater sagte wali leise, neigte das Haupt und verließ ihres Vaters Zimmer. Aufs Hochjoch! Das war ein furchtbares Wort, denn in den unwirtlichen Gefilden des Hochjochs, da ist nicht das fröhliche Leben der Alm, wo die weiche, würzige Luft vom Geläut der Glocken und vom Gejodel der Sennen und Sennerinnen widerhallt. Hier ist ewiger Winter, Todesruhe. Traurig leise, wie wohl eine Mutter die bleiche Stirn des toten Kindes küsst, so küßt die Sonne diesen kalten Firnen. Spärliche Matten, die letzten Reste zähen organischen Lebens, ziehen sich noch verloren in die winterliche Wildnis hinein, bis endlich der letzte Halm ausgerottet, der letzte Tropfen quellenden Saftes erstarrt ist. Ein langsames Absterben der Natur. Aber der sparsame Bauer nützt auch diesen kargen Rest doch aus. Er schickt seine Herden hinauf, um abzugrasen, was sie da oben noch finden, und die weidende Geist, die Lüstern einer bis hierher verirrten Pflanze milderer Regionen nachstrebt, fährt nicht selten in eine Eisspalte hinab. So sollte das Kind des stolzen Höchstbauern, dessen Besitztum auf Stunden in die Weite und hinauf bis in die Wolken reichte, seine Blütezeit in beständigem Winter zubringen. Während unten auf der Erde die Mailüfte wehten, der quellende Saft die Knospen sprengte, die Vögel ihre Nester bauten und alles sich regte im fröhlichen Verein, mußte sie den Hirtenstab zur Hand nehmen und auswandern aus dem Frühlingsgefilden hinauf in die Einhöte des Gletschers, und erst, wenn unten der Herbstwind sauste und der Winter sich anschickte, zu Tal zu gehen, dann durfte auch sie herabsteigen, als wäre sie ihm verkauft mit Leib und Leben. Kein Bauer der ganzen Gegend schickte seine Hirten dahin auf, sondern sie hatten die Weiden verpachtet an die Schnalser, jenseits des Jochs, denen sie näher lagen, und diese schickten ein paar halb wilde, wetterharte Gesellen herüber, die sich in Felle kleideten und, auf Stunden voneinander entfernt, in Steinhütten wie die Einsiedler hausten. Und nun verdammte der Höchstbauer, der seine Weiden bisher auch immer verpachtet hatte, sein eigenes Kind zu dem Leben der Schnalser Hirten. Aber über Wallis Lippen kam keine Klage. Sie rüstete sich still zu ihrer freudlosen Albfahrt. Gegen Morgen, lange vor Sonnenaufgang, während der Vater, die Knechte und Mägde noch schliefen, zog Walli aus ihres Vaters Hause fort, auf die Berge. Nur die alte Lukard, die ja alles aus den Karten vorher gewußt, und die Nacht bei Walli aufgewiesen, ihr das Bündel schnüren zu helfen, steckte ihr zum Lebewohl den rauten Strauß aufs hütel und ging ein Stück mit ihr. Die Alte weinte, als gäbe sie einer Toten das Geleit. Der Glettermeier kam mit dem Packen hinterdrein. Er war ein alter, treuer Knecht, der Einzige, der im Dienste Stromingers ergraut war, weil er taub war und es nicht hörte, wenn der Strominger schallt und tobte. Diesen hatte er seiner Tochter zum Führer mitgegeben. Die Lokart ging mit, bis wo der Weg steil anging. Dort nahm sie Abschied und kehrte um, weil sie zum Morgenbrot wieder daheim sein mußte. Wally stieg die Höhe hinan und schaute hinunter auf den Weg, wo die Alte hinschritt und in die Schürze weinte, und es wurde ihr beinahe selbst weich ums Herz. Die Lukard war doch immer gut mit ihr gewesen, wenn sie auch alt und schwach war. Sie hatte Wally wenigstens lieb gehabt. Da drehte sich die Alte unten auf dem Wege noch einmal um und deutete nach oben. Mali folgte der Richtung ihres Fingerzeigs, und siehe, das segelte etwas an der Bergwand hin durch die Luft, schwerfällig, unsicher, wie ein Papierdrachen, dem der Wind fehlt, immer nur ein Stück weit fliegend, dann niederfallend und sich mühsam wieder aufraffend. Der Geier war ihr mit seinen gestutzten Flügeln den ganzen Weg so mühselig nachgeflattert. Jetzt schien ihm aber die Kraft auszugehen, er humpelte nur noch, mit den Flügel schlagend, weiter. »Hans, o oh mein Hansel, wie hab ich dich vergessen könne!« rief Walli und sprang wie eine Gämse von Stein zu Stein, den kürzesten Weg zurück, das treue Tier zu holen. Die Dilucat blieb stehen, bis Walli den Saumpfad wieder gewann und begrüßte sie noch einmal, wie nach einer langen Trennung. Endlich war Hansel erreicht, und Walli nahm ihn in ihre Arme und drückte ihn an ihr Herz, wie ein Kind sie hatte den vogel in ihren gedanken mit joseph so verwoben daß er ihr fast wie ein stummer vermittler zwischen ihr und ihm oder wie wenn sich der joseph in den geier verwandelt habe und sie halte ihn in den armen wenn sie den vogel halte wie sich der inprünstige glaube seine sichtbaren symbole schafft um das unerreichbare ferne sich nahe zu bringen das unfaßbare zu fassen und wie ihm ein hölzernes kreuz und ein gemaltes heiligenbild wundertätig wird So schafft sich auch die inbrünstige Liebe ihre Symbolik, an die sie sich klammert, wenn ihr der Geliebte unerreichbar fern ist. Und so schöpfte Walli aus dem Vogel eine wunderbare Tröstung. »Komm, Hansel, sagte sie zärtlich, »du gehst mit mir nauf, nauf auf den Ferner. Wir zwei trennen uns nimmer.« »Aber Kind«, sagte die Lokard, »du kannst doch den Geier nicht mit darauf nehmen. Er müsst ja verhungern, du hast da droben kein Fleisch, und so Vieh frisst frißt ja nichts anders.« »Du hast recht«, sagte Walli betrübt, »aber ich kann mich von dem Tier nicht trennen. Ich muss doch auch was haben da droben in der Einhüt, und ich kann auch das Tier nicht allein ins Haus lassen. Wer tät denn drauf achten und für ihn sorgen, wenn ich nicht da wär?« oh, »Wege dem sei nur ruhig«, rief Lockhart, »ich will schon für ihn sorgen.« »Ja, aber dir folgt da nicht«, meinte Walli, »und du wirst ihm nicht meister.« »Ach, ich bitt dich«, sagte Lukard harmlos, »ich hab dich so lang hütet ich werde dort den Geier hüten können, gib nur her, ich will ihn heimtragen.« Und sie nahm Walli frischweg den Geier vom Arm. Aber da war es gefehlt, denn das herrliche Tier setzte sich zur Wehr und hackte so zornig nach Lukard, daß diese ihn erschrocken fahren ließ. An ein Mitnehmen war nicht mehr zu denken. »Siehst«, jubelte Walli, »er geht nit von mir. »Ich muss ihn schon halten, wer's, wie's will. Ich bin ja doch einmal die Geierwalli, so will ich's auch bleiben. Oh, mein Hansel, solang mir zwei beisammen sind, hat's kein Not. Weißt was, Lukard, ich lass ihm jetzt die Flügel wachsen, er fliegt mir doch nicht mehr fort, und dann kann er sich dort oben sein Futter selber suchen. In Gotts Namen, so nimm ihn mit. Ich schick dir dann mit dem Handbub noch was Frisches und was Geseichtes auf. Das kannst du dir den Anfang geben, bis er weiter fliegen kann. Und so war es denn entschieden. Walli nahm den Vogel unter den Arm wie ein Huhn und trennte sich von Luckert, die aufs Neue zu weinen anfing. Nun ging es ohne Aufenthalt wieder den Berg hinan, dem Klettermeier nach, der indessen vorausgegangen war. Nach zwei Stunden erreichte sie Wend, das letzte Dorf am Eingang in die Eiswelt. Sie erstieg die Anhöhe über Wend. Hier begann der Weg auf das Hochjoch. Sie blieb noch einmal stehen und schaute, an ihrem Bergstock gelehnt, hinab auf das stille, halb noch traumumfangene Dorf und hinüber nach dem Wildsee und den letzten Häusern des Ölztals, den rufener Höfen, die fast am Fuße des immer vor- und zurückschreitenden Hochnacktferners lagen und trotzig zu sagen schienen, »Zertritt uns!«, wie Walli gestern zu ihrem Vater gesagt. Und wie ihr Vater, so zog auch der Hochvernagt immer wieder seinen mächtigen Fuß zurück, als könnte er es nicht über sich gewinnen, die Burg seiner braven Alpensöhne, die Klötze von Rofen, zu zerstören. Und wie sie so dastand und hinabschaute auf die letzten Menschenwohnungen, bevor sie hinaufstieg in die Wildnis über den Wolken, da hob es drunten auf dem Kirchturm von Wendt an, zur Frühmesse zu läuten. Aus der Tür des kleinen Pfarrhauses, wo die Knospen der Bergnelken am Fenster im Morgenwinde nickten, trat der Kurat und ging mit gefalteten Händen seiner Amtspflicht nach in die Kirche. Da und dort öffneten die Holzhütten ihre Türen, und eine schlaftrunkene Gestalt nach der anderen trat heraus, streckte sich und schritt mählich der Kirche zu sorglich keinen ton verlierend trugen windbeflügelte engel das fromme geläut durch die morgendämmerung hinauf auf die berge daß es an wallis ohr klang wie eine betende kinderstimme und wie ein kind die mutter aufweckt mit seinen süßen lallen so schien das geläut von wend die sonne geweckt zu haben Sie tat ihr Weltenauge auf, und die Strahlen ihres ersten Blickes schossen empor über die Gebirge, ein unermeßliches Flammenbüschel, das die Häupter im Osten krönte. Das dichte Dämmergrau am Himmel verklärte sich plötzlich durchsichtig blau. Immer mächtiger breitete sich's aus, das schießen über alle Himmel, Und da stieg sie endlich empor über die wolkenverhüllten Gipfel in ihrer vollen Pracht und wandte ihr Flammengesicht liebend der Erde zu. Und die Berge streiften die Nebelhüllen ab und badeten die nackten Formen in Strömen von Licht. Tief unten in den Schlünden wallte und wogte es auf und nieder, als hätten sich alle Wolken von dem reinen Himmel dort hinabgesenkt. Oben in den Lüften sauste es wie wilde Jubelhymnen. Die Erde weinte, Tränen seligsten Erwachens, wie die Braut am Hochzeitsmorgen und wie die Träne an den Wimpern der Braut, so zitterte der Frühtrau wonnig an Halmen und Büschen. Freude über allen Gefilden, oben auf den Bergen, wo der blendende Strahl sich in den weitschauenden Auge der Gänse spiegelte, unten im Tal, wo die Lerche sich zwitschernd aus dem Saatfeld aufschwang. Trunken schaute Bali in die erwachende Welt hinein, und ihr Auge vermochte es kaum in den Rängen Rahmen zu fassen, das weite, leuchtende Bild in seiner keuschen Morgenschöne. Der Geier auf ihrer Schulter lüftete wie grüßend und sehnsüchtig seine breiten schwingen der Sonne zu. Unten, in Wendt, wurde es indessen lebendig. Mali konnte in dem grellen Morgenlicht alles unterscheiden. Die Buben küssten am Brunnen die Mädels. Aus den Häusern wirbelte weißer Rauch auf, spurlos verschwindend in der heiteren Frühlingsluft, wie sich auch in der glücklichen Seele ein trüber Gedanke in nichts auflöst. Auf dem Platz vor der Kirche versammelten sich die Männer in sonntäglich reinen Hemdsärmeln, die pfeiften mit Silberbeschlag im Munde. Es war Pfingstsonntag, wo alles feierte und sich freute. O heiliges Pfingstfest! Solch ein Tag musste es gewesen sein, da der Geist des Herrn sich herabsenkte auf die Jünger und sie verklärte mit dem göttlichen Lichtstrahl, daß sie hingingen in alle Welt und predigten das Evangelium der Liebe, predigten es den warmen, offenen Frühlingsherzen, und im Frühling der Erde brach auch der Menschheit Frühling an, die Religion der Liebe. Nur für das Mädchen da droben auf dem Berg gab es keine Pfingsten, keine Offenbarung der Liebe. Kein beredter Mund hatte ihm das Evangelium lebendig gemacht. Ein starrer Buchstabe war es ihm geblieben, ein blindes Samenkorn, dem der warme Strahl gefehlt, der es aufgehen ließ in seinem Herzen. Ihm senkte sich keine Friedenstaube aus dem tiefblauen Himmel herab. Der Raubvogel auf seiner Schulter war ihm der einzige Liebesbote. Endlich raffte sich Walli aus ihren traumhaften Schrauen auf. Noch einen Abschiedsblick sandte sie in die lustigen, lauten Dörfer hinab. Dann wandte sie sich und stieg den stillen Schneegefilden des Hochjochs zu. »In die Verbannung!« Fünf Stunden war Walli gestiegen, bald über ganze Felder duftiger Alpenkräuter, bald über fußtiefe Schneefelder und breite Moränen hin. Die durchwachte Nacht lag ihr lähmend in den Gliedern und fast verzagte sie, das Ziel ihrer Fahrt zu erreichen. Hände und Füße zitterten ihr, denn fünf Stunden mit solch einem tückischen Berg um sein Leben kämpfen ist eine harte Arbeit. Schwere Tropfen perlten auf Wallis Stirn. Da plötzlich, wie mit einem Zauberschlage, stand sie vor einer Wolkenwand. Sie war um eine Felsenecke gebogen, die sich vor die Sonne geschoben hatte, und nun empfing sie dichter Nebel, und ein eisiger Hauch trocknete ihr den Schweiß von der Stirn ihre Füße rutschten bei jedem Schritte, so spiegelglatt war hier der Boden. Sie stand auf Eis. Sie hatte den Murzollgletscher betreten, die höchste Zacke des Hochjochkamms. Hier wuchs nur noch dürftiges Berggras zwischen Geröll und Schnee hervor, ringsum bläulich schimmerndes Eis geklüfft, reine, dies Jahr noch von keinem Menschen oder Tierfuß beschmutzte Schneeflächen. Tiefer Winter. Frösteln schauderte Wally zusammen. Dies war der Vorhof zur Eisburg Murzholz, von dem im Ötztal so viele Sagen gehen, wo die seligen Fräulein hausen, von denen die Lokad der kleinen Walli an langen Winterabenden erzählte, wenn der Schneesturm um das Haus heulte. Es wehte sie fast gespenstisch an aus diesen öden Eisbauern, Höhlen und Verliesen wie alte Schauer der Kindheit, als wohne hier wirklich der finstere Gletschergeist, mit dem die Lokad sie so oft ins Bett geschreckt, wenn sie eigensinnig war. Lautlos schritt sie weiter. Endlich machte der taube Führer Halt bei einer niederen Hütte, von Steinen erbaut, mit weit überhängendem Dach, einer starken Tür von rohem und kleinen Luken statt der Fenster. Darin waren ein paar geschwärzte Steine als Herd und eine Lagerstätte aus altem, verfaultem Stroh. Das war die Hütte des Stahlserhirten, der sonst hier gehütet hatte, und die nun Walli bewohnen sollte. Mali verzog keine Miene, als sie die trostlose Behausung sah. Es war eben eine schlechte Alphütte, wie es viele gab, und sie war ja hart gewöhnt. Solche Dinge waren es nicht, die ihren trotzigen Mut erschütterten. Aber sie war erschöpft zum Umsinken. Sie hatte seit gestern mehr durchgemacht, als selbst ihre ungewöhnliche Kraft ertragen konnte. Mechanisch half sie dem Tauben, dem Lukard, eine Menge Nötiges und Gutes für Bali aufgepackt, eine bessere Lagerstätte bereiten, sich in der öden Hütte etwas wohnlicher einzurichten. Mechanisch aß sie mit ihm von dem, was Lukard ihr mitgegeben. Der Mann sah, daß sie blaß war, und sagte mitleidig, »So, jetzt wär's gessen, jetzt leg dir bissel nieder und schlaf. du hast's nötig.« I will davon von da drunten derweil Holz auftragen für den nächsten Tag. Nachher muß ich aber wieder umkehren, sonst komm ich nimmer bei Tagheim, und dein Vater hat streng befohlen, dass ich heut wieder zurückkomm. Er schüttelte ihr einen guten Laubsack auf, den er mitgeschleppt, und sie sank mit halbgeschlossenen Augen darauf nieder und reichte ihm dankbar die Hand. I will die nit wecken, sagte er. Wenn'st etwa nur schlafen dätst, wann ich ging, sage der gleich jetzt adjes. Bleib gesund und fürchte nit. Du dauerst mich da oben so allein, aber warum hast dein Vater nicht gefolgt? Wally hörte die letzten Worte nur noch wie im Traum. Der Taube verließ die Hütte mitleidig kopfschüttelnd. Das Mädchen schlief bereits fest. Bang und schwer hob und senkte sich ihre Brust, denn auch im Schlummer drückte erfahrenes Leid wie ein Alb. Und sie träumte von ihrem Vater, er schleife sie an den Haaren in die Kirche und sie dachte immer, Wenn sie nur ein Messer hätte, das sie die Haare abschneiden könnte, dann wäre sie frei.« Da stand plötzlich Josef neben ihr und hieb mit einem Streich die Zöpfe durch, daß der Vater sie in der Hand behielt, und Walli lief fort, und während der Josef mit dem Vater rang, stieg Walli die Anhöhe der Sonnenplatten hinan, um sich in die Ach hinabzustürzen. Aber ihr grauste doch vor der Untiefe, und sie besann sich. Da hörte sie wieder ihren Vater dicht hinter sich. Verzweiflung faßte sie, und nun tat sie den Sprung, sie fiel und fiel, aber sie konnte nicht zur Tiefe kommen, und da war es plötzlich, als stämme sich ihr von unten ein Luftdruck entgegen, der sie nicht hinunterließe, sondern sie höbe und emportrüge. So schwebte sie auf, immer krämpfend um das Gleichgewicht, das sie beständig zu verlieren fürchtete, bis zu dem Gipfel Murzholz. Aber sie konnte nicht Fuß fassen auf dem Felsen, wie ein Schiff das nicht anlegen kann. Ein furchtbarer Wirbelwind hatte sie erfasst, und sie mühte sich vergebens, sich an der nackten Wand anzuklammern. Schwarze Gewitterbeuken ballten sich um sie zusammen, durch die gespenstisch bleich der Schneegescheitel des Berges hindurchragte. Feurige Schlangen durchfuhren die schwarze Masse um sie her, ein Donnerschlag krachte, daß der Berg ertröhnte, und sie wurde wirbeln zwischen diesen Gewalten hin- und her geschleudert. Sie hatte nur immer Angst, daß der Sturm sie umkehre, denn sie fühlte, daß, wenn sie mit dem Kopf nach unten käme, sie in die Tiefe stürzen müsse, und sie bog sich und wand sich wie ein Schifflein auf dem schaukelnden Luftwellen und mühte sich ab, den Kopf oben zu behalten. Aber da hob es ihr die Füße auf, und sie fühlte, wie die Schwere des Kopfes abwärts wuchtete. Sie wollte in den Sturm und den Donner und die schwarze Wolkennacht hinein um Hilfe schreien, aber sie brachte keinen Ton heraus, das Entsetzen schnürte ihr den Hals zu. Da plötzlich ward sie gehalten, sie fühlte festen Grund, sie lag in einer Bergschlucht, wie sie meinte, aber es war keine Schlucht, es waren riesige steinerne Arme, die sie umfingen, und siehe, aus dem gelichteten Gewölk heraus bog sich ein mächtiges Antlitz von Steinen über sie. Es war das greise Antlitz-Murzholz. Seine Haare waren beschneite Fichten, seine Augen Eis, sein Bart war moos, die braun waren edelweiß. Auf seiner Stirn stand als Diadem die Mondsichel, und er goss ihren milden Schein über das weiße Angesicht, und die großen Augen von Eis leuchteten geisterhaft in dem bläulichen Lichte. Und er schaute das Mädchen an mit diesen kalten, durchdringenden und doch unergründlichen Augen. Und unter diesem Blick gefroren ihr die Tropfen des Angstschweißes auf der Stirn, und die Tränen auf der Wange fielen leise klirrend, wie Kristallperlen herab. Und er drückte die steinernen Lippen auf die Ihren, und unter dem langen Kuss wuchsen Alpenrosen um seinen Mund, der warm und taufeucht geworden, und als er Wally wieder anschaute, da rannen Gletscherbecher aus seinen eisigen Augen in den Bosbart hinein. Die schwarzen Wolken hatten sich verzogen, und ein Frühlingswehen ging durch die Nacht. Und Nun regte Murzoll die aufgetauten Lippen, und es klang wie das dumpfe Rollen ins Tal stürzender Lawinen. »Dein Vater hat dich verstoßen. Ich nehme dich auf an Kindesstadt, denn das kalte Gestein fühlt eher ein Rühren als dein verhärtetes Menschenherz. Du gefällst mir, du bist von meiner Art. »Es ist etwas von dem Stoff in dir, aus dem die Felsen geworden. Willst du mein Kind sein?« »Ja«, sagte Walli und schmickte sich an das steinerne Herz des neuen Vaters. »So bleib bei mir und kehre nicht wieder zurück zu den Menschen, denn bei ihnen ist der Kampf, bei mir nur ist Friede.« »Aber der Josef, den ich gern hab, sagte Walli, »soll ihn niemals haben?« »Lass ihn«, sagte der Alte. Du darfst ihn nicht lieben, er ist ein Gemsjäger, und meine Töchter haben ihm den Untergang geschworen. Komm, ich bringe dich zu ihnen, daß sie dir das Herz abtöten, sonst kannst du nicht leben in unserem ewigen Frieden.« Und er trug sie durch weite, weite Hallen und endlose Gänge von Eis hindurch, und sie kamen in einen großen Saal, der war ganz durchsichtig wie von Kristall, und die Sonnenstrahlen fielen herein und brachen sich in Millionen Funken und durch die Wände schimmerten bunt ineinander verschwommen und seltsam verschoben Himmel und Erde. Da spielten weiße, schneeglitzernde Mädchengestalten in wallenden Nebelschleier mit einer Herde Gämsen, und es war lustig anzusehen, wie sie sich neckten mit den schnellläufigen Tieren, sich mit ihnen haschten und huschten hierhin und dorthin. Das waren die Töchter Murzholz, die seligen Fräulein des Öztals. Und sie scharten sich neugierig um Walli, als Murzoll sie auf den glatten Spiegel des Bodens niederließ. Sie waren so schön wie die Engel, sie hatten Gesichter wie Milch und Blut. Aber als Walli sie näher betrachtete, sah sie mit leisem Grauen, daß sie alle Augen von Eis hatten, wie ihr Vater, und das Rot, das ihre Wangen und Lippen färbte, war kein Blut, sondern nur Alpenrosensaft, und sie waren kalt wie gefrorener Schnee. »Wollt ihr die behalten?« »Sagte Murzoll, ich hab sie lieb, sie ist stark und fest wie Stein, sie soll eure Schwester sein.« »Sie ist schön,« sagten die Fräulein, »sie hat Gämsenaugen, aber sie hat warmes Blut und liebt einen Gemsjäger. Wir wissen's.« So legte die Hände aufs Herz, dass es einfriert, mit all ihrer Liebe, und sie selig sei wie ihr, befahl Murzoll. Da eilten die Fräulein auf sie zu, das sie anwehte wie ein Schneesturm, und streckten die kalten weißen Hände nach ihrem Herzen aus. Sie fühlte schon, wie sich das zusammenzog und langsamer pochte. Da wehrte sie mit beiden Armen die seligen Fräulein von sich ab und rief, »Nein, laßt mich, Ich will nicht selig sein, Ich will den Josef. Entweder unter Menschen gehst, so zerschmettern wir den Josef und werfen dich mit ihm in den Abgrund drohten die seligen Fräulein, denn keiner darf unter den Menschen leben, der uns gesehen. So werft's mich doch in den Abgrund, aber lasst mal mehr lieb im Herzen, alles, alles will ihr leiden, aber von meiner Lieb laß ich nit. Und mit der Kraft der Verzweiflung faßte Walli eines der seligen Fräulein um den Leib und rang mit ihr, und siehe, da zerbrach ihr die zarte Gestalt in den Armen, und sie behielt nur rieselnden Schnee in der Hand. Das Tageslicht erlosch. Plötzlich war alles in graue Dämmerung gehüllt. Sie stand auf nacktem Fels, ein scharfer Wind peitschte ihr Eisnadeln ins Gesicht, und statt der seligen Fräulein wirbelten weiße Nebel in wildem Tanz um sie her. Hoch über ihr blickte das bleiche Gesicht Morzols finster durch die Wolken, und er donnerte sie an. »Du lehnst dich auf, wie der Menschen und Götter! Himmel und Erde werden ihr Feind sein! Wehe dir!« Und verschwunden war alles. Mali erwachte. Kalt pfiffte Abendwind durch die Luken über Wali hin. Sie rieb sich die Augen, noch zitterte ihr das Herz in der Brust von dem unheimlichen Traume. Sie brauchte lang, bis sie wußte, wo sie sei, bis sich das Traumbild und die Wirklichkeit voneinander schieden. Ein unerklärliches Grauen war in ihr zurückgeblieben und teilte sich auch der Wirklichkeit mit. Sie stand von ihrem Lager auf und rief unwillkürlich nach dem Knecht. Sie trat vor die Hütte hinaus, ihn zu suchen. Es war ein schöner, heller Abend geworden. Die Nebel hatten sich zerstreut, aber die Sonne war im Sinken, und scharf wehrte die Luft der Höhe. Walli eilte hierhin und dorthin nach dem Tauben. Sie fand nichts als einen aufgeschichteten Stoß von Fichtenholz, den er für sie zusammengetragen. Da fiel ihr ein, er habe gesagt, er werde fortgehen, wenn sie noch schliefe. Es war so. Er hatte ihr Erwachen nicht abgewartet. Es war nicht recht, von ihm sie im Schlaf zu verlassen. So aufwachen und niemand mehr finden, das war doch hart. Es war so still um sie her, so öde und leer. Es mochte sechs Uhr sein und Zeit zu melken. Jetzt schauten wohl die vertrauten Tiere zu Haus nach der Stalltür, ob die Herrin nicht käme und Brot und Salz brächte. Sie aber legte hier oben die Hände in den Schoß, und um sie her regte sich nichts weit und breit. Oh, die Totenstille und die Untätigkeit! Sie wußte nicht, wie ihr zumute war, so einsam, so schrecklich einsam. Sie stieg weiter hinauf auf einen überragenden Vorsprung, um hinabzusehen auf die weite Welt. Ein nie geschautes, unermeßliches Bild bot sich ihrem Blick im Purpur der untergehenden Sonne. Da lagen sie offen vor ihr, bis an den Saum des Horizontes umhergestreut, die Gebirge Tirols, in der Ferne immer kleiner werdend, in der Nähe erdrückend, überwältigend in ihrer stillen Größe und Erhabenheit. Und zwischen ihnen ruhend, wie Kinder in Vaters Armen, die blühenden Hochtäler. Und es ergriff sie ein namenloses Heimweh nach dem trauten heimatlichen Fluren, die jetzt eben vor ihrem Blick in friedliche Abendschatten versanken. Die Sonne war hinabgeglitten und ließ am Saum des Horizontes im violetten Gewölk rot angelaufene Goldstreifen zurück. Die weiße Mondscheibe begann allmählich zu leuchten und kämpfte mit dem letzten verflackernden Tagesschein um die Herrschaft. In den Tälern ward es Nacht. Da und dort war es als schimmere ein Lichtlein, kaum sichtbar dem freien Auge, durch die Ferne herauf, einen Erdenstern. Jetzt gingen sie zur Ruh, die fleißigen Genossinnen dort unten. Ihnen war wohl, sie hatten alleinwürdig Dach über dem Haupte und ruhten sicher geborgen im Schoße eines trauten Heimwesens. Vielleicht lauschten sie noch schlaftrunken hinter dem bunten Vorhänglein am kleinen Fenster auf das Liedel des Herz Liebsten. Nur sie war einsam und ausgestoßen hier oben, schutzlos preisgegeben allen Schrecken, und ihr Obdach war die unwirtliche Hütte, durch deren Luken der Wind pfiff. »O Vater, Vater, kannst du das übers Herz bringen?« rief sie laut hinaus, aber aus Nähe und Ferne antwortete ihr nur das Brausen des Nachtwindes. Immer höher stieg die Mondesscheibe. Die Lichtstreifen im Westen verloren ihren Goldglanz und schimmerten nur noch gelb wie Messing am dunklen Abendhimmel. Die Umrisse der Berge verschoben und erweiterten sich in dem Zwielicht. Drohend, übermächtig schaute ihr nächster Nachbar, der gewaltige Similaun, auf sie herab. Alle die Riesenhäupter ringsum stierten sie feindlich an, weil sie es wagte, ihr nächtliches Wesen zu belauschen. Es war, als seien sie alle erst seit Wallis Ankunft so ruhig und still geworden, wie eine Gesellschaft, die Geheimnis verhandelt, plötzlich verstummt, wenn ein Fremder unter sie tritt. Da stand sie, die hilflose Menschengestalt, so allein inmitten dieser stillen, starren Eiswelt, so unerreichbar hoch über allem Lebenden, so fremd in der unheimlichen Gesellschaft von Wolken und Gletschern, in dem entsetzlichen, geheimnisvollen Schwein. »Nun bist du ganz allein auf der Welt«, schrie es in ihr. Eine unnennbare Angst, eine Angst der Verlassenheit, überkam sie. Ihr war plötzlich, als müsse sie verloren gehen in dem weiten, unabsehbaren Raume, und wie Hilfe suchen, klammerte sie sich an die Felswand und drückte das bangklopfende Herz an das kalte Gestein. Was mit ihr vorgegangen in jener Stunde, das wußte sie selbst nicht. Aber es war, als habe der Stein, an den sie das junge, heiße, zagende Herz drückte, eine geheimnisvolle Macht über sie geübt, denn die Stunde hatte sie hart und rauh gemacht, als sei sie in Wahrheit das Kind Murzholz. Als nach etwa acht Tagen der Hirtenbub mit dem Vieh heraufkam, erschrak er fast vor Walli, so verstört sah sie aus, aber als er ihr sagte, »Dein Vater läßt dich fragen, ob du's jetzt genug hättest da oben und dein Schuldigkeit tun wollst. Da biß sie die Zähne zusammen und antwortete, »Sag dem Vater, er ließ sie mich da oben Weiß vom Geier fressen, als dem, der mich da draufgejagt hat, noch was lieb zu tun.« Das war vorderhand die letzte Botschaft, die zwischen ihr und ihrem Vater ausgetauscht ward. Als Walli ihre kleine Herde um sich hatte, die nur aus Schafen und Ziegen bestand, Denn größeres Vieh fand in dieser Höhe nicht genug Nahrung, da kam ihr der alte Mut wieder, und die Bergwildnis verlor ihre Schrecken für sie. Sie war ja nun inmitten ihrer Schützlinge nicht mehr einsam, sie hatte wieder etwas zu arbeiten, für etwas zu sorgen. Denn war ihr auch der Geier ein treuer Gefährte gewesen, er konnte doch die Untätigkeit nicht bannen, die sie fast zur Verzweiflung brachte, und alle finsteren Gedanken über sie herwerben ließ. So gewöhnte sie sich allmählich an die Einsamkeit, und sie wurde ihr lieb und traut. Das Leben mit seinen täglichen regelmäßigen Anforderungen beengt und beschränkt jede große Natur. Hier oben konnte Wallis unbändiger Sinn uneingeschränkt auswuchern, hier oben war für sie volle Freiheit. Kein Mensch war da, ihr zu widersprechen, kein fremder Wille stellte sich ihr entgegen, und als das einzige Denkende Wesen weit und breit fühlte sie sich allmählich eine Königin auf ihrem einsamen, hohen Throne, eine Herrscherin in dem unermeßlichen stillen Reich, das ihr Auge überschaute. Und sie blickte endlich mit einer mitleidigen Verachtung von ihrer Höhe auf das armselige Geschlecht herab, das da unten im Boden der Erde lüstete und gierte, feinschte und rechnete, und ein heimlicher Abscheu trat an die Stelle des Heimwehs. Dort unten war der Kampf und die Qual und die Schuld. Murzoll hatte wahrgesprochen in ihrem Traum. Hier oben in dem reinen Element von Eis und Schnee, in der reinen Luft, die kein Rauch und kein Pestauch zerstörten, Lebens verdichtete, war der Friede, die Unschuld. Hier zwischen den gewaltigen, ruhigen Formen der Gebirge, die sie anfangs erschreckt hatten, war die Ahnung des Erhabenen aufgegangen, und ihr Sinn hatte sich daran emporgehoben, weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Nur einer von allen den niedrigen Erdenbewohnern dort unten blieb ihr lieb, schön und groß nach wie vor. Es war Josef, der Bärentöter, der St. Georg ihres Traumes. Lebte er doch auch wie sie mehr auf den Höhen als in der Tiefe, hatte er doch alle himmelanragenden Spitzen bestiegen, auf die sich kein anderer wagte. Holte er doch die Gämse vom steilsten Felsen herab und gab es für ihn weder in der Höhe noch in der Tiefe ein Schrecknis. Er war der Stärkste, der Mutigste Mann, wie sie die Stärkste, Mutigste Dirn. In ganz Tirol war ihm kein Mädel ebenbürtig wie sie, in ganz Tirol war kein Mann ihr ebenbürtig wie er. Sie gehörten zueinander, sie waren zwei Bergriesen, mit dem kleinen Geschlecht in der Tiefe hatten sie nichts gemein. So lebte sie in ihrer Einsamkeit nur für ihn und wartete des Tages, wo sich die Verheißung erfüllen werde. Kommen mußte dieser Tag, und daß sie dessen gewiß war, verlor sie die Geduld nicht. So ging der Sommer herum und der Winter stieg zu Tale, und sie sollte nun bald mit seinen wilden Vorboten, dem Sturm und dem Schnee, hinabziehen in die entfremdete Heimat. Ihr bangte vor dem Gedanken, sie hätte sich lieber hier oben in die tiefste Eisspalte verkrochen und ihr Dasein gefristet wie die wilde Bärin als wieder hinabzusteigen in den Qualm und das Geplär der niederen Spinnstube und mit dem grollenden Vater, dem verabscheuten Freier und dem schadenfrohen Gesinde eingekeilt zu sein in die engen Räume des Hauses, gefangen hinter fußhohen Wellen von Schnee, aus denen oft wochenlang kein Entkommen möglich war. Je näher die Zeit rückte, desto schwerer wurde ihr ums Herz, desto verzweiflungsvoller lehnte sie sich gegen den Gedanken dieser Gefangenschaft auf. Aber die Zeit verstrich, ohne daß jemand sie zu holen kam. Es schien, als habe man sie da drunten vergessen. Immer kälter und winterlicher wurde es da oben, die Tage immer kürzer, die Nächte immer länger. Zwei Schafe kamen im Schneesturm um. Die Tiere fanden bald keine Nahrung mehr, und die Zeit, wo das Vieh sonst heimzieht, war vorüber. »Sie lassen uns da oben verhungern.« sagte Wali zu dem Geier, indem sie das letzte Stück Käse mit ihm teilte, und ein heimliches Grauen wandelte sie an. Das junge, gesunde Leben sträubte sich in ihr gegen den schrecklichen Gedanken. Was sollte sie tun? Die Herde im Stich lassen und allein den Heimweg suchen, daß die unschuldigen Tiere elend zugrunde gingen? Nein, das tat die Wali nicht. Die stand und fiel wie ein guter Feldherr mit ihrer Truppe. Oder sollte sie sich samt der Herde aufmachen und, des Weges unkundig, wie sie war, auf dem überschneiten Ferne herumirren, um endlich die Tiere eins nach dem anderen im Schnee und Eis verlahmen oder in Felsspalten stürzen zu sehen? Auch das war unmöglich, sie konnte nichts tun als warten. Da endlich, an einem düsteren Herbstmorgen, wo man vor Nebel die Hand vor den Augen nicht sah. Die kleine Herde zitternd vor Frost sich in ihrem Pferch zusammendrängte und Wally starr vor Kälte am Herdfeuer saß, da erschien der Handbub, der Wally heimholen sollte. Und wie ihr auch gegraut hatte bei dem Gedanken, hier oben langsam mit ihren Tieren zu verhungern, so wandelte sie jetzt doch wieder das ganze unverhehlte Entsetzen vor der Heimkehr an, und sie wußte nicht, welches Übel das größere sei, bei ihrem rauen Vater Murzoll zugrunde gehen oder zu ihrem wirklichen Vater zurückkehren zu müssen. Da unterbrach der Handbub das Schweigen. »Der Vater es sagen, du dürfst ihm nur vor Augen kommen, wann's tun wollst, was er verlangt. Wenn's aber noch kein Vernunft annehmen wollst, so müsstest bei der Kuhmeck bleiben im Stall. Ins Haus dürfst nit eini, das hab er geschworen.« »Um so besser«, sagte Walli aufatmend, und der Bub sah sie verwundert an. Jetzt ging sie leichten Herzens hinunter. Sie war nun des Zusammenseins mit dem verhaßten Menschen überhoben und konnte für sich in Scheune und Stall leben, was ihr Vater ihr zur Strafe aussann, wurde ihr zur Wohltat. Nun konnte sie ganz ungestört ihren Gedanken nachhängen, und wenn es sie nach Zuspruch verlangte, hatte sie ja die Luckhart, die es so gut mit ihr meinte. Ja, sie hatte erst in der Einsamkeit da oben einsehen gelernt, was solch ein treues Herz wert war, und das konnte ihr der Vater nicht nehmen. Fast heiter ging sie jetzt ans Werk, um sich zur Heimfahrt zu rüsten. Seit ihr die Angst vor dem widrigen Zusammenleben mit ihrem Vater genommen war, dachte sie mit stiller Freude an den Jubel der Alten, wenn ihr Pflegekind wieder zurückkäme. Es war doch jemand, der sich auf sie freute dort unten, und das tat ihr wohl. »Komm, Hansel«, sagte sie, indem sie alles zusammengepackt zum Geier, der mit aufgeblasenen Federn verdrossen am Herd saß. »Jetzt geht's ab, zur Luckert. »Die Lukat ist aber nimmer Haus«, sagte der Handbub. »Was? Wo ist sie?« fragte Walli erschrocken. »Der Höchstbauer hat's fortjagt. Fortjagt? Die Lukat? schrie wali auf. »Was hat's da geben?« »Sie hat sich halt nicht vertragen mit dem Gellner Vincenz, und der gilt jetzt alles beim Höchstbauern«, berichtete gleichgültig der Bub und huckelte pfeifend die Kraxen mit Wallis Sachen auf. Walli war blass geworden. »Und wo ist sie jetzt?« bei der alten Annemiedel im Winterstall. »Wann ist es geschehen?« »Oh, so vor Wochenzähne, die hat er mal geschrauben. Und fast gar nicht laufen hat's können, so ist sie der Schrecken in Knie gefahren. Der Klettermeier und der Nazi haben's halten gewißt, dass nicht umgefallen ist, das ganz Dorf ist rumgestanden und hat zugeschaut, wie sie's es ausgeführt haben.« Walli hatte regungslos zugehört. Das braune Gesicht war fahl geworden, und ihre Brust arbeitete heftig. Als der Bub geendet hatte, riß sie den Hirtenstab von der Wand, schwang sich den Geier auf die Schulter und schritt hinaus. »Mach vorwärts!«, herrschte sie mit rauer Stimme den Buben an, und schnell war die kleine Herde gesammelt, das Milchgeschirr aufgepackt, und der Zug setzte sich in Bewegung. Wally sprach kein Wort. Eine furchtbare Spannung war in ihren Zügen. Die Lippen zusammengepreßt, eine drohende Falte, die an ihren Vater erinnerte zwischen den dichten Brauen. So zog sie mit mächtigen Schritten der Herde voran, und ihr fester Fuß drückte tiefe Spuren in den Schnee. Immer schneller ging sie, je weiter sie hinabstieg, so daß der Bub mit der Herde kaum nachkam, und wo es zu steil war, stieß sie die eiserne Spitze ihres Stabes ins Gestein und schwang sich mit gewaltigen Sprüngen hinab, daß nur der Geier in der Luft ihr über die Klüfte und Felsspalten wegfolgen konnte. Hirt und Herde verschwanden oft im Nebel hinter ihr. Dann blieb sie stehen und wartete einen Augenblick, bis sie wieder sichtbar wurden und der Bub ihr die Richtung des Weges angab, und weiter ging's, ohne Rast und Ruhe, als handle sich's um ein Menschenleben. Endlich war die Schneeregion überschritten, und Wendt lag zu Wallis Füßen, wie vor sechs Monaten, wo sie heraufgestiegen, aber diesmal nicht im Glanz der Maisonne, sondern trübe, herbstlich tot und kalt. Der Handbub erklärte, in Wendt müßte gerastet werden. Walli weigerte sich, aber der Handbub meinte, das hieße Mensch und Vieh schinden, wenn man nicht eine halbe Stunde ruhe. »Wegen meiner«, sagte Walli, »so bleib, ich geh voraus, jetzt kann ja ein Weg nimmer fehlen. Wenn sie dich fragen, wo ich sei, wenn du heimkommst, so sag nur zu locker Zeitgange Und weiter schritt sie, umrauscht von den Flügelschlägen des treuen Hansel, der nun fliegen konnte, wie er wollte denn Wally beschnitt ihm die Schwingen nicht mehr. Jetzt war sie an der Stelle, wo die alte Lukart ihr bei der Auffahrt Lebewohl gesagt und umgekehrt war. Die alte Lukart. Wali sah sie noch ganz deutlich, wie sie dahinging und in die Schürze weinte, und sah ihre braunen, knochigen Arme, wie sie ihr noch einmal zuwinkten, und sah die silbernen Locken, die ihr immer aus der Haube hervorhingen, im Winde flattern. Sie war in Ehren und Treuen grau geworden im Strömingerschen Hause, und nun Schande auf dieses weise Haupt! Und Walli hatte sich so leicht von ihr getrennt und ihr das Weinen verboten und sich ungeduldig losgerissen, da die Alte sie in ihrem Schmerz nicht aus den Armen lassen wollte, und keine Ahnung hatte ihr gesagt, welchem Schicksal sie die schutzlose Magd entgegensandte, mit dem kargen Abschiedsgruß, und daß Lukas Schimpf und Schmach erleiden würde um ihretwillen. Wally lief und lief, als könne sie die Luckhart, wie sie vor sechs Monaten hier ging, noch einholen. Und trotz des Herbstfrostes stand ihr der Schweiß auf der Stirn, der Schweiß beflügelte Eile, eine schwere Schuld der Dankbarkeit abzutragen. Und eine heiße Träne perlte ihr im Auge, dass immer die Alte mit ihren stillen Weinen vor sich herschreiten sah. Sie ging so langsam in die Luckhart und Walli so schnell, und doch blieben sie immer gleich weit auseinander, und Walli konnte sie nicht einholen. Einen Augenblick musste Walli Atem schöpfen und ausruhen. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und die Tränen aus den Augen. Dann trieb es sie wieder unerbittlich weiter. »Wat nur, Lukat, wat nur, ich komm!« murmelte sie atemlos vor sich hin, wie zu ihrer eigenen Beruhigung. Endlich tauchte der Kirchturm von Heiligkreuz vor ihr auf, und von da führte ein schwindelnder Steg hoch über die Ache nach einer einsamen Häusergruppe auf der anderen Seite der Schlucht. Es war das Örtchen Winterstall, wo die Luca zu Hause war. Hinter den Häusern von Heilig Kreuzburg war sie ab und überschritt die leichte Brücke, unter der die wilde Ach brauste und schäumte, als wollte sie ihren zornigen Gischt hinaufspritzen bis zu dem trotzigen Mädchen, das so unbekümmert in die schauerliche Tiefe niederblickte, als gäbe es keine Gefahr und keinen Schwindel auf der Welt. Die Brücke war überschritten. Noch ein steiles Stück aufwärts, und da endlich war es erreicht, das Ziel, nachdem sie mit pochendem Herzen gestrebt. Sie war in Winterstall, und dort gleich links am Wege lag die Hütte der alten Annemiedel, der Base Lukards, mit kleinen, unter dem überhängten Strohdach versteckten Fenstern. Dahinter saß die alte gewiss und Spann, wie immer zur Winterszeit, und Walli tat einen tiefen Atemzug aus erleichtertem Herzen. Sie hatte die Hütte erreicht, und ehe sie hereintrat, schaute sie lächelnd durch das blinde, niedere Fenster nach Lukard. Doch es war niemand in der Stube. Es sah öde und unbewohnlich aus, und ein abgezogenes Bett stand unordentlich aufgeschichtet da. Ein rauchgeschwärzter Hölzerner Christus spannte am Kreuz seine Arme darüber aus, ein Stückchen Trauerflor und ein verstaubter Rosenkranz hing daran. Es war ein unbehaglicher Anblick, und Walli war dabei auf einmal alle Freude vergangen. Sie setzte den Geier auf ein Geländer, klinkte die Tür auf und trat in den engen Flur. An dessen Ende stand die kleine Küche offen, wo ein knisterndes Reisigfeuer auf dem Herde qualmte. Es wirtschaftete jemand in der Küche herum. Das war gewiß die Luckhart und klopfenden Herzens trat Wally ein. Die Baas stand am Herd und schnitt sich Brot zur Suppe ein. Weiter war niemand da. Ach oh mein Gott, die Strominger Wally! schrie die Alte und ließ vor Staunen das Messer in die Schüssel fallen. Oh mein Gott, wie schad!« »Wo ist die Lukard?« fragte Walli. Oh mein Gott und Vater, ist nur drei Tage früher komme, gestern haben wir sie begraben!« klagte die Bas. Walli lehnte sich mit geschlossenen Augen stumm an den Türpfosten, kein Laut verriet, was in ihr vorging. »Ach, das ist schad!« fuhr die alte rätsellig fort. Die Lukath hat gemeint, sie könnt nicht sterben, wenn sie dich nicht noch gesehen hätte, und du bist auch in den Karten immer da und Tag und Nacht hat's gehorcht, ob dich kimst. Und wie's nachher der Tod gespürt hat, da hat's gesagt, jetzt muss ich doch sterben, und hab das Kind nicht mehr gesehen. Und da hab ich ihr einmal ihre Karten geben müssen, und da hat's noch im Todeskampf die Karten für dich legen wollen, aber es ist nicht mehr gange. Die Hände haben jetzt zittert auf dem Bettdecken. Über allemal sagt's, ich sehe ich nichts mehr und streckt sich und hat ausgeschnauft.« wali schlug die Hände vors Gesicht, aber noch immer kam kein Wort über ihre Lippen. »Komm eine in Stuben«, sagte die Alte gutmütig, »ich hab gar nimmer nein mögen, seit mir die Lugart naustragen haben. Ich bin auch immer so alleinig, und da war ich froh, wie Bas Kimmer ist, und hat gesagt, sie wollt jetzt bei mir bleiben. Ich hab's bald merkt, dass die Schand nicht lange überlebt.« Sie hat's alleweil auf dem Magen gehabt, fast nichts mehr essen können, und die ganze Nacht hab' ich's weinen gehört, da ist halt immer schwächer und kränker geworden, bis es gestorben ist. Die Alte hatte das Fenster geöffnet, in das Walli vorher geblickt, und sie traten ein. Ein schwarm Herbstmatter Fliegen summte verstört auf. In der Ecke stand Lugards altes Spinnrädchen steif und still, und das leere abgezogene Bett schaute sie so traurig an. Aus einem Wandkästchen, auf dem die schwarze Mutter Gottes von Altnöddin gemalt war, nahm die Baas ein vergriffenes Spiel deutscher Karten. Da schau, das Spiel habe da aufgenommen. Ihr hab's ja gewusst, das Kimst. Es hat alleweile in die Karten gestanden. Das sind wahre Hexenkarten, und so Spiel, wo der Todesschweiß von den Gestorbenen dranhängt, das ist doppelt gut. »Ich weiß nicht, was sie dir für und Undmacht geschicht, aber Glückhard hat alleweil den Kopf geschüttelt und gerade Schrocken reingeschaut. Gesagt hat's mir nicht, was sie gesehen hat, aber gut, es muß nix gewesen sein.« Sie gab völlig die Karten, diese nahm sie still und steckte sie in die Tasche. Die Bars wunderte sich, daß ihr der Tod Glückhard so wenig nahe ging, daß sie so ruhig war und nicht einmal eine Träne vergoß. Ich muss hinaus. Ich hab mein Bannadelsuppen am Feuer, sagte sie. Geld, du machst bei mir Mittag. Ja, ja, sagte wali dumpf. Geht nur, Bas, lasst mich ein bissel ausruhen. Ich bin gar gesprungen vom Hochjoch runter. Die alte ging kopfschüttelnd hinaus. Wenn die Lukat das gewusst hätte, was das für ein hartherziges Ding ist. Kaum war die wali allein, da verriegelte sie hinter der Bas die Tür und sank vor dem leeren Bett auf die Knie. Sie zog die Karten aus der Tasche, legte sie vor sich hin und faltete die Hände darüber wie über eine Reliquie. »Oh, oh!« schrie sie nun plötzlich in ausbrechendem Schmerz. »Du hast sterben müssen, und ich war nicht bei dir. Und du hast mir dein Lebtag nix als Liebs und Guts getan, und ich, ich hab's dir nie gelohnt. Lukard, alte liebe Lukard, hörst denn nicht? Jetzt bin ja da, und jetzt ist's spät.« Sie haben mich droben, aber auch lasst, so lang wie man kein Vierbub droben lasst, aus Bosheit, dass sie noch recht frieren und mürb werden sollt. Und zwei Spiegeln Vieh hat's mich schon kost, und dich auch dazu, du arme, brave Magd. Plötzlich sprang sie auf, und die rotgeweinten Augen leuchteten fieberhaft. Sie ballte krampfhaft die braunen Fäuste. Aber wartet nur ihr da drüben, ihr Schinder, wann ich komm! Ich will euch lehren, unschuldige, hilflose Leute von Haus und Hof zu jagen. So wahr Gott lebt, Lukat, du sollst hören in dein Grabnein, wie ich für die einsteh. Ihr Auge fiel auf den Christus über dem Bett der Toten. Und du, lass auch alles gehen, wie steht, und hilfst keinem, wenn er sich nicht selber hilft, rollte sie im Ungestüm ihres Schmerzens zu dem stillen, geduldigen Gott empor, den sie nimmer verstehen konnte. Sie war furchtbar in ihrem gerechten Zorn. Alles, was von der unbeugsamen Natur des Vaters in ihr lag, hatte sich dort oben in der Wildnis fessellos entfaltet, und das edle, große Herz, das nur die reinsten Impulse kannte, trieb, ohne es zu ahnen, verderblich siedendes Blut durch ihre Adern. Sie raffte ihre Heiligtümer zusammen, die Karten, worauf die Finger der Sterbenden mit Todesschweiß die letzte Liebesbotschaft geschrieben. Dann trat sie hinaus und ging in die Küche zur Bas. Ich will jetzt wieder weitergehen, Bas, sagte sie gefasster. Ich bitt euch nur, sagt mir, wie denn alles gange ist mit der Lukat und dem Höchstbauer. Sie nannte ihn nicht mehr Vater. Die Bas hatte eben die Suppe in einer hölzernen Schüssel angerichtet und nötigte Wali mit zu essen. Reist, sagte sie, während Wali aß. »Der Vinzens, der versteht's gar nicht gut mit deinem Vater und hat ihm völlig's neue Haar abgewohne. Der Stromminger hat seit dem Sommer einen offener Fuß und kann nicht laufen. Da hockt der Vinzens alle Abend bei ihm und vertreibt ihm Zeit mit Kartenspielen und lasst ihn alleweil gewinnen. Er denkt, er kriegt's doch einmal wieder, wann er dich kriegt. Der Alte kann schier gar nicht mehr leben ohne den Vincenz, und so hat er ihm halt jetzt nach und nach die ganze Aufsicht übergeben, weil er mit seinem kranken Fuß nicht mehr selber nachgehen kann. Jetzt mußt der Vincenz, der Höchsthof gehört ihm schon halber und wirtschaftet drauf rum, wie er mag. Das sind halt die Händel mit der Luckart angange, denn die Luckart, die hat halt immer noch nach dem Rechten sehen wollen, wie sie es gewohnt war. Und der Vincenz hat ja alles aus der Hand genommen und sie hat gar nichts mehr sagen durft.« Nachher, wie er gesehen hat, daß sich die Lukard geabhärmt, da, da hat er mal zu ihr gesagt, er wolle sie schon wirtschaften lassen, wenn sie die Bäuerin wär, und er wolle auer Auge zudrücken, wenn sie es auf Zeit brecht, so viel's möcht, wenn sie ihm nur helfen wollt, daß er dich kriegt, denn er wiss schon, daß alles über dich vermöcht Und dann ist halt die Lukard grob worden. »Sie hab ihr Lebtag nix gestohlen, sagt's, und jetzt wird's auch auf ihre alten Tage anfangen. Sie wollen nix, als was sich's ehrlich verdienet, und ein Mann, der ihr so was Schlechtes nachsehen tat, den tät sie der Walli schon gar nicht rekommendieren, hat's gesagt. Was tut der Ruch? Er geht zum Stromminger und verklagt die Baas. Er hat sich jetzt überzeugt, sagt er, dass nur die Lokart sei, die dich gegen ihn und deinen Vater aufgestiftet.« Und sie sei schuld an deinem Ungehorsam, hat er gesagt, weil sie's Heft in der Hand halten wollte. Und so ist's halt immer. Und weißt, das hat ihr's Herzbrochen. Dass man so etwas von ihr glaubt, wo doch kein wahres Wort dran war, das tut einem weh. Und wenn einem so Unrecht geschieht, Geld, sie hat nie was zu dir gesagt, dass du sollst deinem Vater nicht folgen. Nie, nie, im Gegenteil, sie war demütig, bescheiden im Markt und hat in nichts reingedreten, was sie nichts angangen hat sagte Walli und wieder wurden ihr die brennenden Augen feucht. Sie wandte das Gesicht ab und stand auf. »Pürt Gott, Bas, ich kim schu amal wieder. Sie nahm ihren Stab und Hut, rief ihren Geier und schritt rasch der Heimat zu. Als Walli über den Steg zurückging, schwindelte ihr. Jetzt erst fühlte sie, wie ihr das Blut im Kopf war. Die milde Luft hier unten erschien ihr, gegen die dünne Eisluft auf dem Ferner, schwer und beklemmend. Der Vogel, der sich bei der Bewegung des Gehens wackelnd auf ihrer Schulter festkrallte, alles war ihr quälend, unleidlich. So kam sie endlich in ihrem heimischen Dorfe an. Sie mußte es durchschreiten, um zum letzten Haus, zum Höchsthof, zu gelangen. Alle Dörfler, die gerade mit dem Untermal fertig waren, steckten die Köpfe zum Fenster heraus und zeigten mit den Finger nach ihr. Na, schaut's, die Geierwalli, hast endlich runterdürft und dein Geier hast auch wieder mitbracht. seid's nit miteinander davorren. Dein Alter hat die schön zappeln lassen da oben. Zeig, wie schau'st aus. Na, braun und bis waren, wie ihr Schnalzer hört. Edge, etch, etch jetzt bist zahm geworden, da droben. Ja, ja, so geht's, wenn man sein Vater nit folgt.« So regnete schadenfrohe Redensarten um sie her, daß sie die Augen zu Boden senkte und eine brennende Röte der Scham und Bitterkeit bedeckte ihre Stirn. Beschimpft, verhöhnt, so zog das stolze Kind des Höchstbauern wieder in die Heimat ein. Und das war alles, warum? Ein unversöhnlicher Hass wucherte ihn ihr auf, und das war schlimmer als Zorn, denn der Zorn kann sich beruhigen. Aber der echte, aus verbittertem, misshandeltem Herzen erwachsene Haß schlägt seine Wurzeln durch das ganze Sein. Er ist eine stille, fortgesetzte Tat ohnmächtiger Rache. Schweigend stieg Walli die Anhöhe hinter dem Dorfe hinan, von der der Höchsthof stolz herniedersah. Niemand bemerkte ihre Ankunft als der taube Klettermeier, der unter dem Holzschuppen im Hofe Brennholz für den Wintervorrat spaltete. Die anderen waren auf dem Feld. »Grüß die Gott«, sagte er, und lüftete vor seinem Herrenkind das Käppchen. Sie setzte ihre Bürde, den schweren Hansel, zur Erde und gab dem Alten die Hand. »Aber Geld, die Lok hat«, sagte er. Wally nickte. »Ja, ja«, fuhr er fort, »ohne jedoch mit der Arbeit hinzuhalten. Wenn der Winzens Hass auf einen hat, da ruht er nicht, bis er's n ausgeschunden hat.« Miche da gern weg, weil er schon gemerkt hat, dass ich Zalukrat kalten hab, und er mornt halt, wenn keiner mir auf'm Hof wär, der dir hilft, nachher wärst nicht so trotzig, und weil er mir sonst nix anhaben kann, so lasst er mir halt die härteste Arbeit tun. Jetzt muß ich alle tagen Wagen voll Holzklor machen. Ich kann schon bald nimmer. Weißt, ich bin sechsundsiebzig Jahre alt, und heute ist der dritte Tag. Aber des Grad er, dass er nachher im Strominger sagen könnt, ich sei zu nichts mehr zu brauchen, oder dass sie von selber ging, wann es nicht mehr aushalten könnt. Aber wo soll ich nur hin in meinem Alter? Ich muss es aushalten. Molly hatte der Rede des Alten mit düstrem Blicke zugehört. Jetzt ging sie rasch ins Haus, um für den alten Mann Brot und Wein zu holen. Aber die Vorratskammer war verschlossen, ebenso der Keller. Molly ging in die Küche. Das Herz tat ihr weh. Gier war die eigentliche Heimat der Lukat gewesen. Sie meinte, die alte müsse ihr entgegenkommen und fragen, »Wie ist es gange? Was möcht's? Was kann ich das lieb tun?« Aber das war vorbei. Eine fremde, robuste Magd saß am Herd und schälte Kartoffeln. »Wo sind die Schlüssel?« fragte Walli. »Was für Schlüssel?« »Zur Speiskammer und zum Keller.« Die Magd sah Walli frech an. »Hoho! Ho, nur Staat! Wer bist denn du?« »Das wirst du dir wohl denken können«, sagte Walli stolz, Ich bin die Haustochter.« Haha, <lacht> lachte die Magd, »da mach nur, dass du aus der Küche kommst. Der Strominger hat verboten, dass du ihms Haus betrittst. Nüberkörst in die Tenne, da ist dein Kammer, verstehst mich?« Walli wurde bleich wie der Tod. »Also so, so sollte es ihr in ihres Vaters Haus gehen. Die Walburga Stromingerin sollte unter die letzte Magd ihres eigenen Erbrufes gestellt sein.« Es war nicht nur, um sie aus der Nähe des Vaters zu verbannen, es war darauf abgesehen, sie durch entehrende Behandlung zu beugen, und dass der Walli, der Geierwalli, von der ihr Vater einst stolz gesagt hatte, ein Mädel wie sie sei mehr wert als zehn Buben. »Gib mir die Schlüssel«, fragte sie mit starker Stimme. »Haha, das wäre ja noch schöner.« Der Strominger hat's gesagt, wir sollen dich halten wie er Futtermarkt, und von die Schlüssel ist gar kein Red. Ich hab die Aufsicht im Haus und geb nix her, was, was der Bauer erlaubt.« »Die Schlüssel!« schrie Walli in ausbrechendem Zorn. Ich befehle dir's!« »Du hast mir gar nichts zu pfehlen, weißt? Ich bin beim Strominger im Dienst und nicht bei dir. Und in der Küche bin ich Herr, verstehst?« »So will's der Strominger, und wenn der Strominger sein eigenes Kind schlechter hält, als uns merkt, so wird er schon wissen, warum.« Wally trat dicht vor die Dirne hin, ihre Augen flammten, um ihren Mund zuckte es. Der Dirne wurde es unheimlich. Aber nur einen Augenblick kämpfte wali Dann siegte ihr Stolz. Mit der elenden Magd hat es je nichts zu schaffen. Sie ging hinaus. Ihre Pulse hämmerten, es flimmerte ihr vor den Augen, ihre Brust hob und senkte sich keuchend. Es war zu viel, was heute über sie hereinbrach. Wie eine Nachtwandlerin schritt sie über den Hof, nahm dem alten Mann, der vor Anstrengung zitterte, das Holzbeil aus der Hand und führte ihn zu seiner Bank, daß er sich ausruhe. Der Klettermeier wehrte sich recht schaffen, er durfte ja die Arbeit nicht aussetzen, aber Walli sagte, sie wolle für ihn arbeiten. »So segne dir's Gott, du hast ein gutes Herz«, sagte der Mann und setzte sich müde auf die Bank. Mali trat unter den Schuppen und spaltete mit wuchtigen Streichen die schweren Scheiter. So zornig schwang sie das Beil, daß es sich bei jedem Streich durch das Holz tief in den Hackklotz eintrieb. Der Klettermeier sah ihr verwundert zu, bis ihr von den Händen ging, besser als einem Knecht. Und er freute sich daran, er hatte ja das Kind auch seit seiner Geburt so aufwachsen sehen und hatte es gern in seiner Art. Da sah Wally von Weitem die verhaßte Gestalt des Vincenz kommen und hielt unwillkürlich mit der Arbeit inne. Vincenz sah sie nicht. Er kam hinter dem Klettermeier her und stand plötzlich dicht vor dem Erschrockenen. Wally beobachtete ihn drinnen im Schuppen. Er packte den Knecht beim Wams und riß ihn in die Höhe. »Valla!« schrie er ihm ins Ohr. Ist das gearbeitet, du fauler Trottel, du? So oft ich komm, sitzt's rum und tust nix. Jetzt hab ich's aber genug. Ich will das Schaufier's machen.« Und er gab ihm mit dem Knie einen Stoß, daß der zittrige alte Mann weithin auf das Straßenpflaster des Hofes fiel. O Bauer, helft mir auf, bat der Knecht. Aber Vinzenz hatte einen Prügel ergriffen und holte aus. Wart nur, du sollst gleich sehen, wie immer mir faule Knecht aufhilft. In diesem Augenblick spürte Vinzens einen Schlag auf den Kopf, dass er laut aufschrie und zurücktaumelte. Ist es? Was ist das? lallte er und sank auf die Bank. Das ist die Geierwalli antwortete ihm eine vor Grimm bebende Stimme, und Walli stand vor ihm, das Holzbeil in der Hand, mit bleichen Lippen und stieren Augen, nach Luft ringend, als ersticke sie der Schlag ihres wildpochenden Herzens. »Hast's gespürt? stieß sie mit langen Unterbrechungen atemlos aus. »Hast's gespürt, wie's tut, wenn man Schläge kriegt? Ich will dich lehren, meinen alten treuen Knecht schimpen. Die Lukard hast man schon unter Boden gebracht, und jetzt willst du auch noch den armen Klettermeier aus so machen?« Nein, ich so ein Unfugleid, steck ihm ein eigenes Abgut in Brand und räuchert dich raus, wie mein Fuchs rausbrennt. Sie hatte währenddessen dem Klettermeier aufgeholfen und führte ihn zur Scheuer. Geh nein, Klettermeier, und erhol dich, befahl sie ihm. I will's. Klettermeier gehorchte. Er fühlte, dass sie in diesem Augenblick Herr war. Aber unter der Tür machte er sich von ihr los und sagte kopfschüttelnd, Geh, Walli, das hättest nicht tun sollen. Geh, schau nach dem Vinzens. Ich mein, du hast ihn schwer getroffen. Sie ließ den Alten und trat wieder hinaus. Vincenz war ganz still. Sie warf einen scheuen Blick auf ihn. Er hatte das Bewusstsein verloren und lag ausgestreckt auf der Bank. Das Blut tropfte ihm vom Kopf herab in den Sand. Rasch, entschlossen ging Walli in die Küche und rief der Magd zu: Komm raus, bring Essig und der Tüchel und hilf mir. »Hast schon wieder was zu kommandieren?« lachte die Dirn laut auf, ohne sich vom Fleck zu rühren. Sie ist nicht für mich,« sagte Walli mit einem unheimlich bösen Blick und nahm selbst die Essigflasche vom Sims. »Der Vincent liegt draußen. Ich hab'n Klagen. »Jesus Maria!« kreischte die Jagd auf, und statt dem Vincenz zu Hilfe zu eilen, rannte sie in Haus und Hof herum und schrie, Zu Hilf, Die Walli hatten Vincenz geschlagen!« Von allen Seiten her hallte der Schreckensruf wieder und klang weiter bis ins Dorf, und alles lief zusammen. Walli hatte indessen den Klettermeier zum Beistand geholt und wusch den Ohnmächtigen mit Essig und Wasser. Sie begriff nicht, wie die Wunde so schlimm sein konnte, sie hatte nicht mit der Schärfe, nur mit der Rückseite des Beiles geschlagen, aber der Streich war mit einer Kraft geführt, von der sie selbst nichts wußte. Der so lang verhaltene Grimm in ihr hatte sich in einem Schlag entladen, daß es schmetterte wie vorher beim Holzspalten. »Was ist da geschehen?« dröhnte eine Stimme Walli ins Ohr, bis ihr das Blut stockte. Ihr Vater hatte sich im Krügstock herausgeschleppt. »Was hat's da gegeben?« tönte aus zwanzig, dreißig Kehlen nacheinander, und der Hof füllte sich mit Menschen. Walli schwieg. Ein dumpfes Summen entstand um sie her, alles drängte sich heran, betastete, beschaute den Leblosen. »Ist er tot? Muss er sterben? Wie ist es gange?« »Hat die Wallis getan«, scholl es herüber und hinüber. Sie stand da, als höre und sehe sie nicht, und legte dem Verwundeten einen Verband an. »Kannst nicht reden mehr«, donnerte sie jetzt ihr Vater an. »Walli, was hast gemacht?« »Ihr seht's ja«, war die kurze Antwort. »Sieg steht's ein!« schrien alle wild durcheinander, »Jesus, die Frechheit!« »Du, Galgen du!« schrie Strominger, »so kommst von da droben runter ins Vaterhaus.« Mali lachte bei dem Wort Vaterhaus laut auf und sah ihn mit einem durchbohrenden Blick an. »Lach nur!« schrie Strominger, »ihr habt meint du sollst dich bessern da droben, und jetzt bist kaum eine Viertelstund's Haus, jetzt stellst schon wieder Unheil an.« »Jetzt regt er sich,« rief eins der Weiber, »er lebt noch!« »Trag den ins Haus und legt ihn auf mein Bett«, befahl Strominger und machte Platz an der Küchentür, wo er lehnte. Zwei Männer hoben Vincents auf und trugen ihn hinein. »Wenn man nur einen Doktor hätten«, jammerten die Weiber und folgten dem Kranken in die Stube nach. »Häb' man nur mehr die Lukart noch, da braucht man keinen Doktor«, meinten ein paar Männer, »die hat für alles was gewusst. »So soll man sie holen«, befahl Strominger, »auf der Stelle soll sie kommen.« Wieder schlug Walli eine Lache auf. Ja, die Lukard, Geld, Stromminger. Jetzt möcht's wieder haben. Jetzt holt's ihr euch vom Gottesacker. Die Leute schauten sie betroffen an. Ist sie tot? fragte Stromminger. Ja, vor drei Tagen ist sie gestorben. Das Herzeleid hat sie umbracht, dass ihr ihr andan habt. Sie ist Stromminger, das geschieht der Recht. Und wenn der da drinnen stirbt, weil niemand da ist, der was von Kurieren versteht, so geschieht's ihm auch recht. Gest hat er an der Lukard verdient. Jetzt erhob sich ein Tumult. »Es war zu arg.« »Nach so einer Übeltat auch nur so reden und sagen, es schäme recht, statt dass es reuen sollt. Da ist ja kein Mensch seines Lebens mehr sicher. Und der Strominger steht dabei und lässt sie reden und sagt kein Wort? Das ist ja, schöner Vater!« So ging es hin und her, während Walli mit untergeschlagenen Armen trotzig unter der Küchentüre stand und auf Strominger blickte, der von ihrem Vorwurf unwillkürlich betroffen war. Jetzt aber kam ihm die Wut doppelt, und sich auf seinen Krückstock aufrichtend rief er in die Menge. Ich will euch zeigen, was ich für Ihr Vater bin. Packt sie und bindet sie!« »Ja, ja«, schrien die Leute durcheinander, »bindet sie, so eine kehrt hinter Schloss und Riegel, aufs Gericht muß sie, die Mörderin!« Wally stieß einen dumpfen Schrei aus bei dem Wort »Mörderin« und wich in die Küche zurück. »Nein«, schrie Strominger, »aufs Gericht lass sie meine Tochter nicht schleppen.« Meint ihr, ich will die Schmach erleben, dass dem Höchstbauer sein Kind ins Zuchthaus kommt? Kennt ihr der Strominger nimmer? Brauch ich einen Gerichtshof, um ein ungeratenes Kind zu züchtigen? Der Strominger ist sich selbst manns genug, und auf meinem Grund und Boden bin ihm meine eigene Gerichtsbarkeit. Ich will euch schon zeigen, wer der Strominger ist, wenn ihr auch lahm bin. In der Keller spare sie, und lass sie nicht eher raus, als bis ihr trotzbrochen ist, und sie mir vor euch allen auf die Knie rumrutscht. Ihr habt's alle gehört, und wenn ihr nicht Wort halt, so könnt's mich hundsfort heißen. »Heiliger Gott, hast du denn kein Einsehen mehr?« schrie Walli auf. »Nein, nein, Vater, nit einsperren, um Gottes Willen nit einsperren. Jagts mich fort, schickts mich nauf auf den Murzall und laß mich da droben einschneiden. Verhungern willi, derfrieren willi, aber unter freiem Himmel. Wann's mich einsperrt, gibt's auch Unglück.« »Aha, möcht wieder nause Landstreicherin werden, das gefiel dir besser? Nix da, ich war bis jetzt nur schwach gegen dich.« »Du bleibst hinter der und Riegel, bist mich und den Vinzenz auf die Knie um Verzeihung bitzt. »Vater, das hilft bei mir nix. Ihr ist er wollt ihr im Keller vermodern, das könnt's schon selber wissen. Lasst's mir fort, Vater, oder ich sag's euch noch einmal, es gibt der Unglück.« »Jetzt ist aber genug geschwätzt. Wie steht's ihr da? Was sinds euch? Soll ich ihr selber nachspringen mit meinem lahmen Fuß? Packt sie, aber fest, denn was er Strominger Blut ist, das zwingt noch euer Zähne. Halt's euch dran.« Die Burschen, gereizt durch diesen Sport, drangen in die Küche ein. Die wollen wir gleich haben, höhnten sie. Aber Walli sprang mit einem Satz an den Herd und riß brennende Scheite aus dem Feuer. Dem ersten, der mich anrührt, versengi Haut und Haar, schrie sie und stand da wie der Erzengel mit dem Flammenschwert. Alle wichen zurück. Schamts euch, schrie der Strominger. Ihr alle miteinander wird doch das weine Madelzwinger. Schlagt sie die brennt mit dem Stecken aus der Hand befahl er fiebernd vor Zorn, denn jetzt war es Ehrensache für ihn, vor dem ganzen Dorf seiner Tochter Herr zu werden. Einige liefen und holten Stöcke, es war eine Jagd wie auf ein reißendes Tier, und zum reißenden Tier war auch Walli geworden. Die Augen blut unterlaufen, der Angstschweiß auf der Stirn, die weißen Zähne zusammenknirschend, so wehrte sie sich gegen die Meute, wehrte sich, ohne zu denken und zu überlegen, wie die Tiere der Wildnis um ihre Freiheit, ihr Lebenselement. Jetzt schlugen sie mit Stöcken nach den Bränden in ihrer Hand, ihrer einzigen Waffe. Da schleuderte sie die Brände in die Menge hinein, dass diese schreiend auseinanderwich, und immer neue riß sie aus dem Herd und warf sie wie feurige Geschosse den Angreifern an den Kopf. Der Aufruhr wuchs. »Wasser her!« schrie Strominger. »Holt doch Wasser! Lösch dir das Feuer aus!« Das war das Letzte. »Geschah dies!« So war Wali verloren. Einen Augenblick, und das Wasser war da. »Verzweiflung«, fasste das Mädchen. Da kam mir ein Gedanke, ein furchtbarer, verzweifelter Gedanke, aber da war keine Zeit zum Erwägen, der Gedanke war Tat, ehe er ausgedacht, und ein brennendes scheitende in der Hand schwingend stürzte sie sich pfeilschnell durch die Meute hinaus auf den Hof und schleuderte den Brand mit gewaltigem Wurf auf den offenen Heuboden mitten in das Heu und Stroh hinein. Ein Schrei des Entsetzens! »Jetzt löscht!« schrie Walli und flog über den Hof und zum Tore hinaus und weiter und weiter, indessen alles auf dem Hof heulend und tobend zum Löschen eilte, denn schon schlug die Lohe wirbelnd durch das Dach. Mit der aufsteigenden Rauchsäule hob sich kreischend ein dunkler Gegenstand vom Dach empor, wie aus den Flammen geboren, kreiste er ein paarmal hoch in der Luft darüber hin und flog dann der Richtung zu, die Walli genommen. Vali hörte Geräusche hinter sich, sie glaubte, es seien die Verfolger. Sie lief blindlings weiter. Es war Nacht geworden, aber es wollte nicht dunkel werden. Ein heller Schein zitterte um sie her, dass man sie weithin sehen mußte. Sie stieg eine schroffe Felskante hinan, von der sie den Weg überblicken konnte, aber nun sah sie, dass ihr Verfolger durch die Luft kam. Sie hatte erreicht, was sie gewollt, niemand dachte mehr daran, ihr nachzulaufen. Den Hof zu retten, war dringendere Arbeit, und alle Hände halfen dabei. Jetzt hatte der Geier sie eingeholt und prallte im Schuss an sie, daß er sie fast vom Felsen stieß. Sie drückte das Tier an die Brust und sank erschöpft zu Boden. Mit verschwommenem Blick schaute sie in den Feuerschein, der fern aufleuchtete und von den dunklen Bergeshäuptern ringsum widerstrahlte. Mit glutrotem, zornigem Angesicht schaute ihre Tat sie an. Drohend, überwältigend. Von allen Kirchtürmen aus den Ortschaften klang dumpfes Sturmgeläut herüber, und die Glocken summten ganz deutlich, »Mordbrenner, Mordbrenner!« Aber das furchtbare Lied sang ihr Bewusstsein in Schlaf. Eine Ohnmacht breitete wohltätige Schleier über die gehetzte Seele aus.